Tiszteletkörök Kálmán Olga felé, aki egymaga legyőzte a teljes magyarországi szülői munkaközösségnek a nem tudom kicsodáját. Akiről kiderült, hogy nincs is gyereke, vagy nincs is örökbefogadott gyereke, vagy a Lenin összes helyett megvan Maja Gold összes műve. Oh, this time I go, where Rácsaptunk egyet, mint a szocializmusban, és aztán megijedt a gépezet. Én elfúlalom az egyenes beszédet, a Kálmán Olgát nem megtessük miniszterelnöknek. Az egyenes beszéd nála meggörbül. A az összes magyar végvárat a katolikus magyar szülői munkaközösséget a zsidó szülői munkaközösséget az evangélikus a gyerektelen szülők munkaközösségét a már nem is szülők szülői munkaközösségét de nyuszikáim, amiről hallgatnak, mint nyuszi a fűben, szóval most már nem csak egy diákforradalom, nincs ez a Barabás Liárt szerintem egy vajnafilmnek a főszerepét játsza már. Már régni is sem idő, még mindig hivatkozik a klubrádiónak. A fejlesztésre lehet, hogy kapott néhány milliót Endi Vajnától, és azt betanulta azt a szöveget. De hogy az örök fülét nem bántsa itt ez a hők, vagy hők, vagy én nem tudom milyen listázás. Lehet, hogy összefogtak Gyöngyösi Mártonnal. Minden nap ki lehetne menni a Kossuth tére, barátaim. Egyeket már nem csak. ilyen kisebb nemzeti találós kérdés alakult ki, hogy vajon miről beszélhet egy Gyurcsány Ferenc és én a beszélgetésünk végén. Azt a sok marhaságot, amit maguk összehordtak, az valami elképesztő volt. De túlmenően azon, hogy valamitől rossz kezden lett, nem akartam róla beszélni. Az a mérhetetlen hülyeség. 12 éve felügyeknek szóló műsor hallanak csak felhívom Van szüles hülyelmüket a verbális agresszióra, amivel reggel 7 perccel 7 óra után terjed itt az éterben. Egy hallgatónál elértem, hogy a jazzit hallgassó álltak, beköltöztek a kafésok. Ő maga a hülyeség olyan csimbora szóját el, hogy ha eddig nem hagyott el, hát akkor végre szerintem nagyon jött át egy apropót. Köszönjük a honpolának egy David bowie Nyolc 8 mersze reggel 7 óra, ez a kejfejjancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. Egy rádióvisor, amely nem világhírű, de lényegtelen dolgot tud lényegtelenre halmozni, és ettől baromira mindenki bepipul. Egy sporadikus integritás... Partikuláris recesszió Elérhetőségem 353-94-51 Ez a számkombináció nyitja itt a telefonkódot Elmondom még egyszer 2013 február 21-én Amikor már ne próbáljanak semmilyen ilyen kis szelvét beváltani a spárnál Mert már nem lehet csak azért vásároltam 5000 forint felett, hogy egy 500-as be tudjak váltani. Én mekkora baleg vagyok. Mínusz fok van is, derülték. Köszönöm. in from my eyes Elvis is English and climbs the hills Can't tell the bullshit from the lies Screaming along in South London Vicious but ready to learn Sometimes ha már behoztad? Köszönöm. Múnapp nem kicsit, hanem nagyon összekülönböztem egy könyv szerzőjével, és bevárom, amíg a Trencsenyi Zolinak megjelenik egy cikke a Népszabadságban róla, és akkor a jövő héten megpróbálok róla beszélni. Berenet és Éva Érettszemélyiség című könyve. Tehát egy auditoriumnyi közönséget sikerült aztán hiszem haragítani, miközben nem ez volt a szándékom. amiért a szerző velem akart beszélgetni. Hát. A kormányzat megédesít Simor András utolsó óráit, még egy kis bizottsági meghallgatás, hogy tudja, hogy hol él. Nem történt semmi lényeges, amiről be lehetne számolni. Bármi. Nem kell, hogy Orbán Viktorral és Gyurcsány inferencel kapcsolatban legyen a rádióval, vagy a világhírű rádióval bármiről. Igen. Jó reggelsz, Kedden este játékosat voltam a Kossáda mérkőzésen, ahol feltűnt nekem, hogy egy egyik ember olyan furcsán játszik, vagy viselkedik. Végül is a csapatról meg tudtam, hogy egy fogyatékos ember, és nagyon-nagyon nagy szeletet volt az egész mérkőzés alatt, ami itt körülvette őt, és befogadta ez a csapat, és milyen lelkes volt, és milyen elszánt, és milyen alázattal játszotta ezt a játékot. Hihetetlen jó érzés és beszélgettem ott a csapattal, hogy több jó, hogy így ezeket így, ezeket így elfogadják és csinálják, és ezért élteti. De a fogyatékosság az miben állt? Harancsoló. Hogy miben állt a fogyatékosság? Uh, autista volt, enyhá autista volt, uh, lehetett látni a személyen és a is, de, de... Mit lehetett látni a mozgásán? A mozgásán, hát nem, hát fur, tehát furcsa mozgatokat tett, uh, ugye időzőjelben nem kossább a mozgást végzett, akkor tűnt fel, hogy más irányba fúrt, vagy valahogy más viselkedik. Ki nyert? Nem örök, sajnos. Több tüpp tüpp tüpp tüpp tüpp tüpp tüpp Szia, Kámen! Jó reggelt, Néztem tegnap este az Egenes Beszédet, a Kámen-Orga, a kámen a, Kálmán -a műsőt, és benne ezt az embert, a nevét elfejtettem, de ez a Magyarországi országos Egyesülete, és ez az történet. És Isten nem tudom eldönteni, hogy most egy sajtótörténeti eseménynek, vagy egy izgalmatlan bózatnak voltam a tanulja, és most a bózat megengedve is nem igazán annyira a mint ennek a pasasnak és a szervezetének szól. Mi történt? Én nem láttam. A Magyarországi Szülők Egyesületet közé tett egy azt tudom, Azt is tudom, meg azt is tudom, hogy tegnap behódolás történt, de mi történt ebben a műsorban? Na, és akkor a Kálmán-olga elkezdte kérdezgetni ezt az embert, hogy mondjuk mondja meg neki, miért nem lehet az erkölcs tanár, aki adott esetben tohányzik, vagy aki nem lehet gyereke, és ezért nincs hogy gyereke, de egyébként mindenben példás lenne vagy. Tehát próbált ezeket az egyes részleteket, amire az ember időnként azt válaszolta, hogy hát azért nem, mert mi azt így fogalmaztuk meg. Meg azért nem, mert hát olyan rosszul vannak a jogszabályok. Az elejét ott egy ilyen mondás, hogy rosszulnak a jogszabályok, és erre akarják felhívni a figyelmet. Azt hittem, először, az, hogy az fog kiderülni, hogy ez egy ilyen kvázi provokatív tréfa az egyesület részéről, de azt az, hogy nem, ez maximum csak egy vonulata lehet, hogy még ilyesmi is eszükbe jutott, de egyébként ilyen válaszai voltak, vagy azt mondott, hogy mert a törvény ezt írja elő, csak a törvényt emelték be, és hát Kálmán Olga maga elég szívos módján kérdezte, hogy jó, de maga szerint törvényben van, hogy nem lehet dohányozni, miért mondta, hogy nem, de az nem példamutató. Tehát ilyen egészen furcsa dolgokat, és a végén a pasi ránudott a Kálmán Olga, és azt mondta, hogy jól van, akkor most bejelentem, hogy visszavonom ezt az ajánlásunkat, amit a kormány felé tettünk, mert ön ebben a vitában meggyőzött róla. Figyelj! Kismételtem még egyszer, és ott ültem a előtt, és mondom, nem tudom, hogy sajtótörténet volt, vagy csak egy, egy síkidiótát láttam, akinek eddig, aki eddig szebb ruhát adtak, mint ami rávaló. Esetleg mind a kettőt. <laughs> Igen, ez, ez is lehetséges, hogy... Itt szeretném felhívni remények kámán és kámánolgat figyelmét. Nem akarok pésziós lenni. De a magyar földet ismerve és is a magyar lélek tapasztalt vándoraként, én egyáltalán nem tartom lehetetlennek, hogy napokon, órákon vagy akár heteken belül is vadárként rájöjjön, a Magyar Szülőkországos Egyesülete, vagy frász tudja, hogy milyen nevű szervezet vezetője. Itt valójában a gonosz ősz szemben az ATV stúdiójában, Kálmán Olga személyében, és még komolyabban fog visszatérni. Ennek a komosságát azt fogja mutatni, hogy Kálmán Olga már nem áll szóba. Csak kinyilatkoztatást tesz, és mulinót helyez el a kosúk Fél nyolc után az ATV hírigazgatójával beszélgetek, csak úgy ampasszan kérdezem önöktől, by the way, semmi az égegyat a világán önöknek erről a bölcsészkari listázásról nem jut eszembe, mert te a heves vitába bonyolultam egy hozzá közel álló személyével, aki nem a Postabank kalkavazottja volt az egyetemi dolgozóknak emiatt rosszul kell -e érezniük magukat, és az illető azt mondta, egyetem, ő jött elő a témával, hogy szerintem nagyon én próbáltam hárítani, fogalmam nincs, hogy miért védtem az egyetemet, nem tudom, úgy gondoltam, hogy az egész almát nem kell kidobni, aztán egy beszélgetésből kiderült, hogy Valamit megsejtett ez a hozzám közel államber, aki nem állt a postabank alkalmazásában. De szeretném füves figyelmüket felhívni, hogy ebben a műsorban ennek a témának a reprezentációja Fiala János teljesen alacsony szintű műsorvezetői szövegét tekintve sehose jelent még meg. Halló! Szabad a Magyar Szülőkországos Egyesületéhez még egy mondatot? Tessék! Halló! Mondom, tessék! Jaj, nagyon halkan nagyon hallom. Jó, mondom, hát utána a Zámanoga műsor után volt az ATV híradója, és abban a Bánó András mondta, hogy a Kecsei Sándor kifelé az ATV épületéből a portán bejelentette, hogy ma reggel meg volt híva a Mészáros Antóniához, de oda már nem is kíván bejönni, mert úgy érzi, hogy oka okafogyottá vált a, a szereplése. Ez a portásnak mondta? Hán úgy gyűjt, mint hogy annak mondta volna. Ajaj. Hogy... Hát akkor lehetséges, hogy klinikai esetről van szó. Szóval akkor Kálmán Olga a győzelmét én nem szeretném leértékelni. Én csak feltétel, Tehát Amikor valaki kifelé a portásnak azt mondja, hogy reggel legyen szíves, mondja meg a Mészáros Antóniának, hogy én már nem jövök be. Ez két dolgot jelent egyszerre. Egyrészt, hogy is Sándornak, ha így hívják, ki van az a négy kereke, ami egyébként általában politikusainak nincs, akik egy konkrét problémával, amit egyébként nem oldanak meg, végig rósozzák az összes televíziót, TV1, TV2, TV3, TV4, TV-szenk, és aztán így és így tovább, ATV, HírTV, a faladja a harmadikat, és ember nem érti, de mindenhol nagyon egymásnak feszülnek, szóval ez egy teljesen pozitív dolog, az a feltételezés pedig, miszerint a portás ezt majd el fogja mondani, de ezek szerint elmondta a bánónak. Ez tök jó. Halló. Jó reggelt kívánok, most nyilatkozik a mokkába. Igen? Igen, és, igen. És mit mond? Hát tudom, most ugyanazt, amit az estei, te most Hát figyelj. akkor ezt sőn is vissza kell mondani, mert ezek szerint akkor lemondta a Mészáros Antóniát, viszont elment a mokkába. Emberek. <súrítás> <gül> Kompletelme baj De nem azért, mert annak idején a gyurcságy vagy nem tudom, kicsoda bezárta az országos psziátriai intézetet Szóval erre ne fogjuk rá Műsikáim, ti négy kerékkel vagytok teljesen eszementek Egyáltalán nekem a magyar országos Szülei frászkú ki a jó <gül> ados felhatalmazás, hogy engem képviseljen Ők benne vannak az alaptörvényben vagy ha eddig nem voltak, akkor most beírják őket? Nem kéne ezt is odaadni a fekete györgynek? és Sándor! Szeretném megmondani, hogy az én lányomat, legalábbis amilyen nekem ráhatáson van, hogy én egy elvált szülő vagyok, nem tudom, hogy a lányom, mekkora része az enyém. Keszély Sándornak a kezét nem szeretném a közelébe látni, az árnyékát sem. Nekem az a furcsa, hogy mindenki arról beszél, legalábbis sokan, hogy taníthat. De hogy mit tanítanak, arról egy árva szó nem lesz. Hát nem az volna font. Hát oda még nem jutottunk el. Hallgatói hálózat, listázás. Igen. Hello? Hello? Jó reggelt kívánok! Talán 2000 úr arra térzött, ugye, mint az a régi mondás, hogy uh, vizet prédikál és bortiszik. Tehát, aki nem olyan életet él, ami példabutató lehet egy fiatalnak, az ne beszéljen róla. És azért, mert a dohányzás törvényileg nem tiltott, azért abban egyetértünk ön, meg én, mint szülő, hogy nem példaadó egy gyermek számára. Én sem tanítottam dohányozni a gyermekemet, gondolom ön sem fogja. Én értem, de attól még vallásért erkölcse, vagy én nem tudom, attól még taníthat nem? Jó reggelt hát kérem szépen, az Kálától beszélt, sikerült kiborítani a most, mondta, hogy most ennek vége van, Itt befejezte a riportot, és ez a fali, ez komplet idióta, ki kimele mondani, mint Horváth Péter német telefonszámot. Attól még beperelnek engem. Úgyhogy ezt most módosítsuk, igen, szóval te annak látod, én meg nem tudom, hogy Én annak, nyugodtam, Mi történt? A másik az, hogy ez olyan, hogy az OSC-ben régebben. Á, várj, mi történt a mokkában? De beszélgetett vele a kárát, és újra megmondta, hogy ezt a pontot visszavonjuk, azt a pontot nem vonjuk vissza, és akkor mondta... Na jó, emberek, valaki a statutumát ennek a szervezetnek hozzá elő, és azt nézzük meg, hogy egyáltalán egy komoly dologról van ezt szó. Tehát azért nézzünk azzal szembe, hogy én leéltem viszonylag hosszú időt, és a lányom is már elmúlt x éves, nőkről nem beszélünk életkor vonatkozásában, viszont kívánom, anélkül, hogy valaha is tudtam, hogy ez a Kesse Sándor létezik. Ugyan Ugyantere volt egy hallgató, aki felhívta őt a diák mozgalmak kapcsán, hogy mi a véleménye, nekem soha büdös életben nem jutott eszembe, hogy Kesse Sándor felhívja, mert azt se tudtam, hogy létezik, azt se tudtam, hogy a szervezete létezik. Tehát szóval azon kívül, hogy Kálmán Olgat tegnap győzelmet aratott felette, ami ezek szerint most már a kárász Robinál visszafelé kezd elsülni, egy győzelem, ami visszafelé sül el, azért lássák be, ez 7 óra 26 perckor azért egy elég kapitális pont, így, mint fogás, Szóval minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. elftársak. ez közöttük van. Ez közöttük van, vagy ez egy kívüleső halvaz? És itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy azt jól megbeszéltük, hogy a gyerekeik miért járnak Skóciába, de erről a listázásról, erről változatlanul egy árva kukkot nem tudtak mondani, pedig ez maga a rohadtalma. Engem nem zavar, hogy önöket nem zavarja. Engem zavar, And often feels betrayed. És mivel önöket zavarni fogja, én úgy lenézem önöket, mint azokat, akik tegnap olyan hamis megoldásokat adtak a Gyurcsai fiala konfliktusra, hogy arra kellett rájönnem hogy önök látszólag felnőttek, de meg annyi potenciális kese is áldor futkározik önök között, vagy önökben. És az egyszerűség most már ne is nagyon hívjanak, fél 8 után német szillárddal beszélgetnek. Köszönöm, hogy ív nem vagyok kíváncsi örül. Műzikáim, nem látni a kicsi erdőt, ahhoz az élet rövid. Tőle mindannyian átmentek a jazzire. Csend de hát Istenem. Ezen az országos szülei munkaközösség, vagy nem tudom, hogy hívják, eddig sem volt rajtuk a kezem, de ha eddig rajta lett volna, Keszely levettem. Védettsége megszűnt. Szebemogat. Miatt nem nem Szilárdot, felolvasom Szalai Tamás Lajos üzenetét, mely szerint a mi emberünk nem Sándor, hanem István. Amennyiben kezeli urat Sándorként tituláltuk, akkor ő egy másik ember. Lehetséges, hogy Sándor néven is van valamilyen szervezet, ahol van egy szülői munkaközösség elnök, de a mi emberünk az István lenne. Csak a pontosság kedvéért köszönöm az sms <Szorítan> Jó reggelt, fiala lehet! Ja. A vonalban Németh Szilárd, az ATV hírigazgatója. Az én hallgatóim ma reggel sem mutatta különösebb érdeklődést az iránt, a téma iránt, amely a köztudatba az ATV, illetve az ATV.hu révén került, Légy meséldel de leginkább időrendi sorrendben, hogy hogyan tettetek szert erre az adatbázisra. Jó reggelt, János, köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy kb. egy hónapos folyamat volt, amíg ez a a nyilvánosság elé került. Egy hónap alatt uh, volt szerencsénk megismerni uh, egy uh, olyan volt az Egyetemnek a Polgatőnkormányzatának működésére. Most a bölcsészt beszélünk. A bölcsészt beszélünk, igen, nevezik ezt a embert egyeskének, mondjuk, hogy értszerűen legyünk. Magyarul hogy, az inform... Magyarul, hogy az informátorodat nem fogod felfedni? Nem, nem, ezt egyébként az Egyetemnek is már a tudomására mivel nem is ezt tőlünk, de egyébként egy folyt működés, most már kijöttek az ügyben. Mondtam, természetesen megadjuk a forrásainknak a megnevetéssel. Az kiderült, hogy a forrás miért talált meg téged? Azt teljesen véletlenül egy, egy olyan tevékenység közben talált meg, ami nem a, nem a munkához kötődik. Ő maga egyébként érintett, vagy miért akarta azt, hogy ez napvilágra kerüljön? úgy gondolta, hogy ami az egyetemen történik évek óta, az, az milyen erkölcstelen és tisztességtelen, és szükséges az, hogy valamilyen módon, akár a nyilvánosság erejével ezeket a törvénytelen működéseket az egyetemen fellehesen számolt. Ugye ott tartunk, hogy ez egy filmbeli történet, kaptál tőle egy izét, amit nagy valószínűséggel Igen, amit hozzátettél a számítógépethez, és mi jelent meg a monitorom? nyitán egy elég komoly mennyiségű adat jelent meg. Több lista van, a pendrive-ban vannak, dokumentumok, jegyzőkönyvek, videolinkek, és, és különböző feljegyzések. Ez valójában feltételezhetően, ugye fel kell tartani egyfolytában a feltételes módot, kinek a műve? Milyen célból jöhetett létre. Már mint ez az adatbázis. Igen, a... Igen, Igen, az adatbázis. Hát ez a, ez a lista, ezek a listázások azért jöttek létre, hogy, hogy, hogy, hogy hát jövőben mind az mind mindegyik. Jó, de van egy az, aki ezt egyébként egy szűz szemmel nézi. Az érti, hogy mi alapján szerepelnek a kategóriák benne. Igen, mert van magyarázat hozzá a lista végén. Tehát van ahhoz magyarázat, hogy mondjuk az egyik rubrikában azt szerepel, hogy A, B, C, D, E, az azt jelenti a listanak a definíciója alapján, hogy itt a párt szifátia A, M, S, P, SZS, vagy LMP, P, C, Fidesz, D, J, E, Oké, okay, illetve nem oké, okay, de milyen magyarázat szerepel a végén? A végén szerepel arra a magyarázat, hogy... Hogy, hogy a bizonyos rublikák milyen kategóriákat akarnak, tehát a felszimpátia, a, a származás, és ugye van ilyen össz, nem túl jelentős kategóriák is, egy bólóméret, telefonszám, elérhetőség, de vannak ugye ezek a úgynevezett beküldött víztek vissza, hogy mindenkinek meg kell adni egy víztet, és akkor az alapján is minősítik, illetve egy egyéb kategória, ahol ugye különböző jelentős tehát a rendes szány tisztának jó Pista viheti, és haksorló, ilyen ö, kországosan ismerti változó igyeztések olvasni. Ezekhez nevekhez fényképek társulnak, hogyan lehet beazonosítani az illetőket? A, az illető, mármint azokat, akik a listát, is, de... Nem? Akikről készült? A, akikről készült, a te nevek mellett vannak telefonszámok is... Ö, én ezt a sajtó fúró próbasszerűen többeket fölhívott, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy 10%-os ezek a listák. Mi birtokunkban egyébként nem egy évfolyamnak a listája, hanem már három évfolyamnak a listája is uh, kerül. A 2009-es lista, amiből részleteket láthatnak a olvasók, de a 2002 és 2008-as bolyáknak a listája is már a bírtakunkba kerül. Uh, az... Uh... De olyanok is vannak, akik jelenleg a bölcsészkar hallgatói. Így van. Hány emberre vonatko? Hány emberre vonatkozhat ez a lista? Hát a mi listánkon így háromkor használt 1800 diáknak a neve és adatai szerepelnek. Küzötte bármilyen magyarázatot vagy kísérő szöveget az átadó ehhez a pendrive-hoz. Igen, igen. Azt a kísérletet, és ezek a. A Pendráival szereplő dokumentumok egyértelmű és megszüntetett bizonyíték arra szolgálnak, hogy az Elza Bölgyisztvarának 30. önkormányzatot nagyon kapcsolatot ápoló 20 éven volt a jogi számban 7. kerületű szervezetével. Ez hogyan derül ki? Ez úgy derül ki, hogy vannak olyan levelezések is, amiket megkaptunk, és ahol ezek a a hetedik kerületi jogiknak a, a, a tagjai e, például e, a kampány kapcsán arról értekeznek, hogy a földgéztalon szórólásokat fognak gyártani, és azokat fogják kitörni e, adott címekkel. Ez melyik év melyik kampánya? Melyik év melyik kampánya? Ez egy országgyűlés választás. Az, hogy ezek az adatok mind rajta vannak ezen, az vajon az informátor gyűjtő tevékenységének a következménye? Mert egyébként józan nem nagyon lehet belátni azt, vagy érteni, hogy ennyire szerteágazó információk hogyan kerülnek egymás mellé. É, még az iratban, mert senki nem gondolhat, hogy egyetlen ember képes lehet többetet diáknak az adatai ilyen pontosan rendszerezni. Tehát itt egyértelmű, még józan paracskésztal is, hogy ez csak is kizárólag egy szervezet, tudva létrehozni ezeket az adatvázisokat és listákat. Itt egyetlen ember biztos, hogy nem képes. Hogyan derül az ki a listázásból? Hogyan derül ki ebből az anyagból, hogy ez egyébként független attól, hogy milyen kapcsolatot tartanak, melyik kerületi jobbikkal, hogy ez a hallgatói önkormányzatnak lehet a műve? Azt hiszem tegnap az, az, az, az, az, az, az, az indexen már megjelent. A tegnapi indexen láttam egyébként, hogy ők is fölfigyeltek erre, hogy a, a megjelzések között uh, volt olyan név is, amikor a szerző odaírta a nevét, illetve a listának a végén szintén a megjelzések között szerepel uh, utalás, egyértelmű utalás az alkotókra, valamint uh, ugye nekünk két uh, tanulomásunk is van arra, hogy uh, hogy, hogy ezt a olyan személyek készítették, akik üdöttek a hallgatói informányzatból. Közöttünk relatíve közeli viszony van, de addig nem tudtam, hogy az ügyészségen vagy a rendőrségen dolgozol. Hogy értek, hogy tanúvallomás? tehát az az egyeske, hogy így nevelszem, illetve ketteske is egybeállóan arról beszélt nekünk, hogy ezek a listák, ezek a hallgatói informányzatnál készültek. Ketteske az egyeskének egy hozzátartozója? Nem hozzátartozója. Akkor, amikor te ezt a listát megkaptad, illetve megnézted, mi volt az első lépésed? Az első lépésem az volt, hogy egyeztettünk a az ATV pontunknak a főszerkező életzt a és megbeszéltük azt, hogy, hogy mi és hogyan kerülhet a nyilvánosság elé. Azt mondani, hogy mindent még nem tártunk azért a nyilvánosság elé. Hol jöttek képbe a jogászok? A jogászokkal, ugye az ATV folyamatosan az ilyen kényes és jogilag, Valószínűleg terképes, hogy így, így fogalmazzam, cikkeket, vagy olyan cikkeket, amikről tudjuk azt, hogy, hogy a nagy nyilvánosságnak az érdeklődésére számoltathat, egy komoly érdekeket sértett. Ezeket mindig a jogi osztályunkkal az egy jóváhagyató, és ezt ebben, ez, ennek a cikknek a keretében is megtesszük. Két személy van, akik alapvetően vitatják ennek a listának, Részint a létét, részint az, hogy ez az ő nevükhöz fűződik. A velük való kapcsolatfelvétel, az hogyan történt? Ők előtt felítjuk telefonon, hogy, hogy reagáltassuk arra, amit tetszik. Jó, vegyük a két, két nevet, vegyük a két nevet, és miért pont ők? De Silhavi Máté az egyik név, aki, akit az interjú előtt fölítik, a Garbai Ádama jelenlegítőkkelnek. De ki az első ember? Hát most jelenleg a Gorba járdám a hőkkelnök, de ugye Silhavi Mátén át a neve szeretel a listákon. Fölhívtátok telefonon, és mit mondtatok neki, nekik? Hát azt mondtuk nekik, hogy bírtakumban kerültek ilyen dokumentumok, és ilyen listák, amikkel ez is ez is ez szerepel, és hogy, hogy ez a... Ez a lista, ezek az önök Mi volt a reagálás? Valóban készítettek listákat, de a listában bizonyos az utólag valaki belehamisíthatta ezekbe a listákban, mert 150-200 ember is hozzáférhetett ezeket a listákból. Ez egyébként utólag bizonyítható, hogy igaz? Hát ö, egyelőre nem láttuk... Ö, az, hogy hogy ez nagyon megalapozottam. Azt lehetett... Azt az, az a kérdést én azért hogy vajon mennyire törvényes az az adatkezelés, amikor mondjuk több ezer fiák az adatai, hogy ember is ö, ö, hozzáférhet, és mondjuk ilyen célokra... Az át, ö, De, ki az a 150 ember, aki ehhez hozzáférhetett? Erre, erre mi is szeret, szeretnénk már átkérdezni. Meghívtuk a barba Ázámat az egyenes beszédbe, de, de ő azt jelenti, hogy mi nem kérünk tőle bocsánatot, így nem kíván az át. Jó, még miatt bárki bocsánatot kér, ez a 152 200 ember, ez kikből tevődhet össze? Hát ők azt állítják, hogy hallgatói önkormányzatnak a környezetéből. Mennyire volt, uh, hát ez egy hülye kérdés, úgyhogy föl se teszem, mennyire volt sejthető, mennyire volt tudható, miközben nem látták sokan, vagy talán 152 200 an látták, hogy ez a lista létezik? Erről a listáról már kerintek, legyek erre a Barabás Riház és a hallgatói állózat, az egyik aktivistája, többek között az egyenes beszélben, de láttam, hogy az RTL iradóban is erről beszél, hogy azért már egy ideje lehetett el, erről hallani. Ezt de milyen szövegy összefüggésben? Olyan összefüggésben, hogy, hogy származás, orientáció, szexuális orientáció, párcintáció alapján, és akkor természetesen elő kell, hogy jöjjön a kérdés, mindez minek érdekében? Oké, rendben van a hetedik keleti jobbik, ezzel tud kampányolni, de más cél is van? Olyan cél is ez, hogy azért köztudott, hogy a völcsészkar hogy, a, a hogy is fogalmazott pontosan, ne pereljenek be, Uh, tehát hogy nagyon erősen kötődik ugye, egy párt szervezetet, és a párt azért a jövőjét, meg több párt is azért a jövőjét igyekszik az egyetemből is uh, építgetni, és, és fiatalokat uh, beszervezni a pártnak a munkájához, uh, jövőjéhez, parlamenti munkájához, hogy a Száva Ispán is uh, Korábbi öt vezetőből az országgyűlési képviselő, de hát a többi párcra is ez jellemző, hogy azért az egyetemeken igyekszik a saját utángoldását építeni, ez igaz a bölcsészpárra is, a jobbikkal kapcsolatban. Tehát nagyon évek volt ez tudott volt, hogy, hogy azért, hogy nagyon erősen jelen, jelen van a bölcsőszakban. Ennek a listának van-e egyébként köze ahhoz, hogy ki milyen ösztöndíjban részesül, illetve hogy a hallgatói önkormányzat ennek érdekében hogyan jár el egyáltalán a jogosítványa? Ugye a hallgatói önkormányzat nagyon sok pénz fölött is diszponál, tehát uh, van egy 300 millió forintos összönti kerete, ha jól emlékszem, most pontosan meg egy 110 millió forintos dologi uh, kerete. Uh, az a, a, a őknek a feladata az, hogy közvetítsen az egyetemi diákok között, de különböző rendezvényeket is szervez, ahol szégeknek az megbízást és, és megrendelt különböző dolgáltatásokat ezért fizet a hallgatói önkormányzat tehát azért egy, egy nagyon komoly hatalom van a hallgatói önkormányzat kezében Valójában a gyökér, ha egyáltalán van ilyen, az időben hol kezdődhet? A, hát a 2005 óta Uh, gyakorlatilag a hőkvezetésség az folyamatosan uh, jobbik kötődésé, tehát ugye kezdődött Szávai Istvánnal, és azóta is kivétel nélkül a hőkőelnökök vagy jogi pártagok voltak, vagy próbaidős pátavok, mint ahogy Garba is, is A kérdés nem, az, hogy azon kívül, hogy az az illető, aki átadta neked ezt a pendrive valójában e, semmilyen anonimus szervezet, vagy bármi egyéb nem akarta, vagy nem tudta feltörni ezt a rendszert, amiről persze előbb meg kellett volna találni? kérdés, hogy miért Nem, az a kérdés, hogy valójában ennek a felderítése másnak miért nem állt érdekében. Miért? Hogy telhetett el ennyi idő? Ez egy nagyon jó kérdés. Mi, egyébként fontosnak tartom én láttam olyan kommentárokat, hogy hát ez nem véletlen ez az időzítés, hogy szóval ezzel akarjuk most itt a hallgatók és a, a, a nagypolitikának a harcát egy másikra szerelni, nem ez volt a célunk Független nekünk a... Függetlenül attól, hogy a kommentár írójának van igazsága. Biztos, hogy, hogy lehet ennek olyan hatásai is, amivel mi nem számoltunk, de itt azt gondolom, hogy tegye fel a kezét az, az újságíró, akinek ilyen információ a birtokába jut, és ő azt mondjuk befagyja... Nem, nem, ez, erre, erre egyáltalán nem gondol, csak azt kell, hogy mondjam, hogy akkor ezek szerint ez a zárt háru láncolat, vagy hálózat, hosszú éveken keresztül a szónak abban az értelmében, hogy nem került napvilágra, jól működött. Igen, ez nagyon a működött. Én, én beszéltem, tegnap egy egyetemi dolgozóval, aki ott egy elég meghatározó személyiség, aki azt mondta, hogy nagyon sok embernek most bűnkudata van azért az egyetemen, mert tudták azt, hogy azért gondok lehetnek például a hallgatói önkormányzat törnyékén. Itt meg kell, hogy álljunk, Szilárd. Ugye, amikor valakire valamit rábizonyítanak, onnantól kezdve a dolog evidens. De ha valakinek lelkiismeret furdalása van, az a mire alapoz? akkor, amikor 2013. februárjában valami kézzel fogható, ő viszont a lelkismeretfordulását hónapokkal vagy évekkel korábbra datálja. Milyen, milyen, milyen, tehát milyen légkör lehetett, amiben az emberek tudták, hogy valami nem stimmel, de nem volt a birtokukban közben a lista? de viszont már régóta lehetett hallani tesszük, De mik tesszük, ezek? Tesszük. Tehát mik ezek? Ez olyan, mint trója, amit amíg a Schliemann nem ás ki, addig tudják, hogy valahol van, de nem tudják pontosan, hogy hol. Szerintem a napi rutinba az ember könnyen el úgy veszni, hogy nincs úgy azzal, hogy most nem most akkor csináljunk forradalmat. Én ezt értem, de bizonyára voltak olyan megjegyzések, ami alapján valaki azt kérdezte, hogy te ezt honnan tudod rólam, és a másik sejtelmesen hallgatott. De az, hogy ez a hallgatás, amit ráadásul ugye beborított vagy átszűrt, valamiféle lelkiismeretfurdalás, ennek a rendszerét te ma már látod? de viszont azt látom, hogy nagyon félnek azért uh, továbbra is sokan az egyetemen is, és azért a forrásainkra is azt mondani, hogy nyilván azért megijedtél. Maga a félelem az minek szól? A félelem az erőnek szól, tehát félnek az hogy hogy itt uh, ismét mondjuk oczi jelennek, meg párhol is, és, és, uh, és mondjuk uh, amikor majd ez az ügy lecseng, és, és már a nyilvánosságnak a a fénye nem védi meg majd őt, akkor az ő, ő biztonsága kétségesség. Mert hogy valójában akiket te huligánoknak nevezel, az a jobbik rendőrsége? Nem, ez most inkább nem konceptűző állam, nem akarok jövősságnak. Um, az oktatónak a lelkismeret furdalása milyen olyan általa elkövetett vagy nem elkövetett cselekmények miatt van, Amire egyébként, anélkül, hogy a neve kiderülne, alapozott, amikor tegnap beszéltél vele. Mit tehetett volna, anélkül, hogy a kezébe lett volna az a lista, amit ma már lehet látni? hát az, hogy ezért itt nem a lista aggályos, hanem az is aggályos, hogy, hogy, hogy egy ilyen szervezet nagyon erős kötelékbe kerül egy. egy... De én most még nem tartok ha. itt, azt kérdezem, hogy amíg nincs lista, mit, mi alapján lenne valakinek is lelkismeretforgalása? Azt, hogy tudja, hogy nincs egy ilyen szervezetnek a működését. És, és mit tudott volna tenni korábban? indít De mi ellen, vagy ki ellen? Vagy, vagy egyszerűen csak, tehát hogyan lehetett volna ezt hát, meg... A párt, az, az, az nincs, a, a hallgatói ügytormányzatnak nem az a dolga, hogy, hogy egy pártnak a szórólapjait ö, ö, kiszorja a kerületben. Nem ez a dolga. A hallgatói hanem az a dolga, hogy közvetítsen ö, a diákok és az egyetemi ö, tanárok meg az... Akkor egyetem... annélkül, hogy én téged bárkivel össze akarnának veszelteni, azt is ebben benne van, hogy maga az eltevezetése azért hamarabb is léphetett volna, független attól, hogy erről a listáról nem tudtak. Én el tudom fogadni Szábi Györgynek a tegnapi nyilatkozatát, szerintem az korrekt volt, tehát azért ő is arról verszél, hogy, ö, hogy azért az egyetem ö, ö, minden ilyen, tehát tulajdonképpen az volt az üzenet, hogy a tegnap rend volt az egyenes ő is, hogy, hogy, ö, hogy azért az egyetem nem lehet egy ilyen folyamatosan szervezet, tervezet, folyhat bele olyan tevékenységekbe, hogy most a, Hallgatom, a politikai nézet véleményét Ezt értem, de akkor azt mondjad meg, hogy hogyan fogsz te majd együttműködni az ELT-vel, miközben te se egy ilyen vizsgálódó szervezet vagy Mi átadjuk azokat a dokumentumokat az ELT, mert mi a működünkben van taladul az összeset? De olyan, de olyan anyagokat is kiadtok, amelyeket egyébként később fogtok megjelentetni? Egyáltalán vannak olyan anyagok, amelyeket még később fogtok megjelentetni? Lehet, hogy anyagokat is átadunk, amiket nem is fogunk megjelentetni, mert nem jelentettünk meg. Uh -huh. És ezt miért nem a rendőrségnek hagyjátok át? Miért az eltérnek? Mindenkinek átadjuk, aki kéri. Mi a rendőrségnek is örömmel odaadjuk, mert nekünk nem. De a, a rendőrség még nem kérte? Még nem, de ha kéri odaadjuk. Az ombuszman se kérte, Péter falvi attila. Még egyelőre senki nem kér semmit, de mindenkinek bármit Jó, de egyedül az lt jött létre ez az együttműködés? Az LT informálisan megkeresett engem tegnap, és azt jelezték, hogy formálisan is meg fognak keresni, és amint ezt megteszik, akkor mindenben áll a rendelekezésünkre. Ez, ez az influenza, ha influenza, miért nem terjedt át a TTK-ra, vagy az LT jogi karára? bizonyítékaink, hogy cél volt az egyetemének, az Állam és Jogtudományi Karának uh, beállózása is egy így nevezett Rákóti Szövetség szervezeten keresztül, amit az ötletgazdag egyszerűen csak trójai halónak nevezett. Itt is egy belső vita volt itt a fiatalok közötti is így őket. Volt, aki kell arra hívni a figyelmet, hogy jogra tud vigyázni, mert uh, prominens, ideges politikusoknak a gyermekei egyet nevezhettek is, éppen a jogtudományi karon tanul, és ezért uh, kockázatosabb lenne azért uh, ott is egy hasonló szervezet létrehozása, mint a karon. Valószínűleg sok politikusnak sok gyereke jár bölcsészkarra, jogi karra. Vajon ők az égegyat a világán semmi olyasmit nem mondhattak a szülőknek, ami alapján, a szülők érdeklődése is felkelthetődött volna, vagy ez egy olyan feltételes mód, amihez nem lehet hozzászólni? Én erről nem tudhatok. Azt, hogy egy, egy fontos politikusnak a gyereke mit mond a nem tudom. Mit tudunk arról a listáról, ami ma, amiről ma már azt mondják a Sotén, hogy nem is valódi? A Soténs listáról mi nem tudunk semmit, mi ez ugye nem nálunk jelent meg, ez nagyon fontosnak tartom leszögezni, és és, és semmilyen információm nincs arra nézve, hogy ez egy hiteles, fontos lista. Magában a médiában az ATV ki kell működött együtt, kikérték az együttműködéseteket, mondván, hogy támaszkodnának ezekre az anyagokra kereskedelmi televíziónak is híradója is jelentkezett nálunk. Volt, hogy adtunk át nekik most dokumentumot, illetve internetes portáloknak is ügyetünk segítséget. Közéjük tartozott-e a Hír hát most erről nem szeretnék beszélni. Azt kérdezem tőled, hogy egyeskének vagy ketteskének, de bárki másnak azok a fenyegetőzései, amelyek dacára annak, hogy te jogászokkal konzultáltál, mennyire komolyan vehetők, hogy perbe fogják az ATV-t? Mi ezt számolunk, meg egyébként a, ezek a reakciók, amiket kaptunk akár Garba Ádámtól, vagy akár a, a hallgatói helyen kormányzatot, Uram, ez nagyjából az, amit vár. Tehát olyan nagy meglepetés azért lenne, hogy azt így a bárkit is, bárkit is, hogy minket értem a meglepetés. Vegyük a mai bölcsészkart, vegyük annak száznak, vagy vegyük ezernek azt, akik odajárnak. Ezer emberből hány van listázva? Hát gyakorlatilag az is rá mindenki. Azt kérdezem tőled, hogy miközben a diáklázadásnak egy meglehetősen furcsa oldalfolyóját járjuk, vagy evezünk benne, te arra tudsz magyarázatot, hogy ma az LT miért nincsen palottaforradalom csak is kizárulag ebből adódó. Hát én azt gondolom, hogy uh, lehet, hogy tehát, uh, egy konkrét példát tudok mondani néhány fel ezelőtt, uh, az egyik legnevesebb egyetemről érkeztek olyan hallgatók, akik a kommunikáció iránt érde, érdeklődnek, kb. 30-40 fiatal volt és amikor bejöttek a szévébe, Bánó András megkérdezte tőlük, hogy hányan szoktak hiradót nézni, de 30-40 fiatalból körülbelül 10 tettetől a kezét, utána megkérdezte az András tőlük, hogy hányan szoktak hát szévé nézni, körülbelül 2-3 fiatal tettetől. Jó, de Szilágy, most arról beszélgetünk, hogy miközben mi beszélgetünk a listáról, lehetséges, hogy a bölcsészkar hallgatói azt se tudják, hogy ilyen listák készültek róluk? Hát azért ez nem Tudják, csak valahogy lehet, hogy... hogy... Jó, de te érted-e, objektíve vagy szubjektíve, miközben én nem akarok palotaforradalmat, de el nem tudom képzelni, hogy ennyi benzin és ennyi öngyújtó egymás mellett békésen megfér? Szerintem tudnak, ezek, szerintem mindenki tud a listákról csak ezt nem, nem értek Azért ez nagyon sajátságos. Mi a Jobbik reakciója? Van-e az országos szervezetnek reakciója? A Jobbik, az megkérdeztük, ő azt mondta, hogy ez az eltének a belső ügy. Magyarul, hogy hárítanak. Hát az eltére. Szerinted ennek a történetnek, ami azért egy nagyon furcsa történet, tehát ez olyan, mint amikor te meggyújtasz egy papírt, és valahogy az Istennek se akar égni, pedig száraz, elvileg éghetne, de állandóan alá kell gyújtani. Szóval ennek a történetnek azon kívül, hogy mi most beszélgetünk róla, milyen kihatásai lehetnek, mert én azt gondoltam volna, és a 7 és fél nyolc közötti időszak is legalábbis a hallgatói reakciókból ezt mutatta, szóval messze alatta maradnak annak, mint amit én elvárnék. Az átérjék meg szerintem a sem műsorot sem volt. Tehát mi azt tudjuk tenni, ki a placra az, ami van, kiteszik az asszara, ami van, és utána népve tűzik, hogy ebből milyen következtetéseket volna el, vagy mennyire érzi az botrányos. hát a botrányosnak. De létezik az, hogy te jobban fel vagy háborodva, mint azok, akiket ez érint? Igen. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Szépen, jó, sok sikert. Némes az ATV híri hallottak. 3.53, 94, Európa kiadótól a mocskos időket, de nem tartott szükségesnek. Jó reggelt kívánok! A, a, a, volt, volt egy ilyen felvetése, hogy, hogy vajon tudja az ottaniak a közönségnek én csak a saját emleteit nyilakkozik. Amikor én felsőoktatásban voltam, az 98-ban ért véget. Akkor a hangat, önkormányzatban ugyan nem történtek, de, de, az, de a saját hangat, önkormányzatunkban is, azok az emberek jártak, akik ö, az elveivel, hozzáállásával, ö, nem fejlően értettem egyet. És ha egy ilyen evolúciót, közöleti evolúcióval számolunk, haló? Igen, akkor abból mi következik? Ha Abba azt következik, hogy hogy én még ennél többet is el tudok képzelni, hogy a kormányzatokat. Halló. Halló, hocsintalom, Szia. Szia. Azért végig hallgattam a Rémethiláz interjút, meg egyébként is napok óta követem ezt a dolgot. Egy az egyáltalán napos... most, figyelj neked, annyi gyereked van, mint igen a csillag. Most éppen van közöttük egyetem, Iska? Van de hát nem ezekre akarok. karokra érted? csak kíváncsi voltam, igen? Igen. Na most ami az érdekesebb, amit szerintem az érdemes megfontolni, ugye tegnap a Fábri is erre nagyon hivatkozott, hogy ugye hát az egyetemekről ki van tiltva a politika, és hogy a, a, az egyetemek, így a bölcsészka is, az ELTE is mindent el fog követni annak érdekében, és kőkemény az, hogy ne törjön be a politika. Szóval el kell azon gondolkodni, hogy de mi van akkor, hogy a politika szint azán olyan politikai erők, akik a demokrátiai egy csak azok fontosak, amelyik amelyik őket védik. Azaz hát a szélsőbb nem nagyon van, de hát mondjuk ez a náci filiálé, szélsőjobbos filiálé, mint a jobbik, azok számára ezek a kötelnek nem számítanak a demokráciánkor védtelen. Tehát ezt azért azt gondolom, mint tanulságot érdeklően de megrágni. Tehát, hogy nem lenne jobb, hogyha látható módon kerülne be az egyetemekre is, mint bárhova máshova egyébként hát a politika. De mit nevezel látható módnak? Hát az, hogy ez a jobbikhoz köthető, és a feltételes mód nem kizárólag a perelhetőségnek szól, hanem annak, hogy ez egy lehetőség. Akkor ez egy zseniális húzás volt a jobbik részéről, az egy másik kérdés, hogy neked vagy nekem tetszik-e? Ha belegondolsz annyi... Hát, tessék! Hát, ez mondja, nem zseni ez egész egyszerűen? Márja, nem, nem lehet hallani. Egész egyszerűen? Egyszerű, egyszer, egész egyszerűen törvénytelen. Jelen állás szerint. Ez nem zseniális, nem törvénytelen. Ebből igazad van? Ebből száz év munkás mozgalmai, meg, meg, ilyen, meg ilyen radikális politikai erői számtalanszor használták ezt a munkát, <tos> hogy mindenféle fedőt. Történeteken keresztül, meg látszólag egyébként teljesen az e, adott pártoktól függetlenül megpróbálnak beszivárogni tudatosan és szervezetten ezekre a terekre, meg ezekre a platformokra, mint például az a Hők. Félreértetően fogalmaztam, ezt neveztem, nem is Zsen. Azt tudom mondani, hogy ez egy jó ötlet, és ezek szerint ezt jól is üzemeltették. Igen, igen. Hát eddig legalábbis igen. Beleértve, beleértve, hogy én azért az elmúlt időben egy pár történetet hallottam a szolgálatokról, bár ezekről az ember ritkán szokott beszélni. Valahogy érdekes módon a titkosszolgálatok nem tartoznak azon témakörbe, amelyeket az emberek egyébként, ha valóban feltételezhetik a jelenlétüket, akkor célirányos előjönni vele. De az, hogy az a, a szolgálatok erről ne tudtak volna, én azt kötve hiszem. János, figyelj le az jelen állás szerint, ma, bocsánat, a Magyarország még mindig demokrácia szolgálatoknak, úgy egyébként semmi jelenlétük nincs, vagy semmi keresni valamit nincs az egyetemeken. A neked igazad van de, ha a dolog törvénytelen, akkor a titkos szolgálatnak az információ, én nem azt mondtam, hogy legyen jelen. Én azt mondtam, hogy a világos. Tehát, hogy ezzel az információval nem a német szilárdot kellett volna megtalálni egy pendráival. Tehát én még azt is felmerem tételezni, hogy a politika ezt nem támogatta, de tűrte. Hát figyelj, de, én ez, ez, ez már tényleg nagyon a. a figyelj, ez egy a, olyan hálózat, amely hálózatnak a tartós fenntartása nagyon valószínűtlen, hogy ne jusson olyan emberek elé, akik egyébként nem engedélyezik, de vagy szemet kúnynak, vagy azt mondják, hogy nem is látták. Hát vagy bombák mint ahogy ez a kérdés ilyen módon most a évek óta meg tabuk vannak ezzel kapcsolatban, ezért nem nagyon már módulni senki. Jó, de térjük vissza oda, amit te mondtál. Igen. Jelenjen meg a politika és ne legyen trójai falu, de ezt hogy képzeled el? Hát úgy képzelem, el, hogy egyébként azott esetben nem mondom, hogy ez egy tuti tipp, de úgy tűnik nekem, hogy még mindig jobb a jelenlegi állásnál, hogyha formalizáltan is megjelenhetnek a pártok kifisági szervezetei De mi akkor a toborzókat tartanak az egyetemek? El? Nem mi kell toborozni, hát mi? Ah, figyelj, de Já, és ugyanúgy, ahogy a, a, az élet egyéb területein, Hogyha ott megjelennek olyan fiatalok, akiknek van politikai álláspontjuk, vállalják akkor a saját arcukat, és vállalják adott esetben azt, hogy szervezetten is képviselik az általuk mélyed politikai nézeteket ennyi. De ezt hogyan képzeled el a jelen helyzetben? Hát a jelen helyzetben úgy képzelem el, hogy egyszerűen legálisan megjelenhet a politika az egyetemek színpadán. Én, azt mondom, is... én nem mondom azt, hogy ez egy tuti jó megoldás, szóval uh, ugye miután a gyakorlatban nem műveltük még idáig, uh, mert az idáig tabu volt, de nekem én ennek a tabu jellegése nagyon látom, én csak arra emlékszem, hogy annak idején ugye az a döntés született, hogy munkahelyeken nem lehet pártszervezet, én. én soha nem ér... is voltam pártag ennek következtében, ezt nehezen tudom értelmezni, csak azon rögök, amikor annak idején a Tölgyesivel milyennek a hallgatói önkormányzatok, de akkor nem is így hívták. Fogalmam sincs, hogy amikor mi ez ügyben jeleskedtünk a jogi karon, tehát ilyen tevékenységünk nem volt, mi a tanulmányi tanácsot vezettük, és egészen más tevékenységet folytattunk. Régi szép idők, tehát az, hogy ez így zavartalanul üzemelt, azért ez valami egészen elképesztő együttműködés, hozzátéve, hogy most se érezni azt a permanen, azt az, azt az eleven felháborodást, amit egyébként az ember gondolna, ezt egyáltalán nem gondolják egy Gyöngyösi Márton történetnek, pedig a maga vonatkozásában ez egy sokkal nagyobb történet, ráadásul a Gyöngyösi potenciálisan beszélt valamiről, ami de facto létezik, amit És úgy hallgatnak az emberek, mintha egyébként nem az ő gyerekeik lennének érintettek, hozzá hozzátéve, hogy állítólag a jogikari pre, äh, äh, prominens äh, gyermek az nem más, mint Orbán Gáspár, Orbán Viktor fia, akit a jobbik meg akart kerülni, illetőleg a közelébe nem akart kerülni mondván, hogy nem akarnak vele konfliktust vállalni, vagy adott esetben bármit, ami az édesapjához jutatnál információt. Fogalmam sincs, hogy így van-e, vagy sem. A igaz azért, ha nem igaz azért. Én azt gondolom, hogy az ezért. Ez való együttélés az, az valami olyan képtelenség a számomra mint az a vas, ami nem süllyed el ebben igazad van János ez valószínűleg annyit jelent, hogy, hogy mondjuk egy bizonyos mondjuk úgy tűnik jelenállás szerint döntően a bölcsész kezdetted egyre erőteljesebben formazítodálódni. A te egyik analógiáddal élve, hát a Rákos sájt nem el, és abban nem keverném bele az Orbán gyerekejét semmiféleképpen. És én csak nem... arról beszélek, hogy hol áll meg ez az egész. Figyelj, én azt hallottam, hogy 1956-ban avh embereket lógattak föl, vertek meg, joggal, jog nélkül, ezt most így, ahogy van, szeretném elfelejteni. És vállalom annak az údiumát, amit mondok. És nem azt mondom, hogy ez következzen be, de ha én tudnám, hogy valaki engem listáz, és mondjuk én ezzel kapcsolatban személyesen találkozhatok vele, mert évfolyamtársam, És azt látom, vagy az egyetemen van, és azt látom, hogy 5 6 tól én olyan palotaforradalmat képzelek el a jogi karon, nem a jogi karon, a bölcsészkaron, ott, ahol ez van, ahol egész egyszerű feltartott kézzel közlekednek ma azok az egyetemisták, vagy nem egyetemisták, vagy ottaniak, vagy nem ottaniak, akik ma egyébként a német szilárdot be akarják perelni. Ha pedig ez nem igaz, akkor pedig a német szilárdnak kell feltartott kézzel közlekednie, de hogy itt mindenki zsebretet kézzel tudjon közlekedni, az egyik azért, mert a bizonyíték van nála, a másik pedig azért, mert erősen fogja a kulcsát, mert nem akar egyébként bekakérni, és a kulcsnak a szorítása az jó, ez ellen, de egyébként maga a téma, amivel kapcsolatban a másik megszólítja őt, egyáltalán nem érdekli, ez számomra elképzelhetetlen. Egyek vagyunk, az a helyzet, hogy, hogy én őrjöngve csinálnám az arénát, hogyha ez kiderülne. Hozzáteszem egyébként előbb is, mert azért az, hogy a, a, az információk szerint a hőokrándezényeken lényegében, hogy is mondjam, egy egészen elképesztő zenei kultúra jelenik meg folyamatosan, hogy ebben valaki nem fedezi fel a, a politikai szándékot és a politikai irányultságot, hát édesapám annak annyi politikai érzéke van, mint egy hűványoszlopnak. Igen, csak én nem értem, tehát ha belegondolsz abba, hogy a diákmozgalmak, amelyek novemberben indultak, ma ide jutottak, mint a Pó ö, torkolata, és ez ö, így a deltájában így terjednek szét az ágak, és ennek már semmi köze nincs ahhoz, mint ahonnan kiindult, hogy ennél tökéletesebb karaktergyilkosság, hogy hogyan lehet egy diákmozgalmat karaktergyilkolni, én megmondom neked őszintén, 2012. októberében biztos nem tudtam volna elképzelni. Jó, figyelj, de e, most, ez, ez, ez ennél viszont már sokkal bonyolultabb, ebben most én nem tudnék belemenni, nem azért, mert hogy mondjuk itt a kormány oldalon állok, hanem egyszerűen azért, mert, mert de tényleg nem, mert ennek a folyamatnak még nincsen vége, tehát én azt gondolom... De én nem azt mondtam, hogy, hogy, ezt, a, hogy ezt a kormány karakter gyilkolta. Én azt sem mondom, hogy ki karaktergyilkolta. Én azt sem mondom, hogy az ATV karaktergyilkolta. Én azt mondom neked, hogy felállt egy hős, és azt mondta, hogy emberek előre, és pár hónappal később azt mondták, hogy de az illető otthon pornófilmeket néz, euh, nincs is örökbefogadott gyereke, euh, dohányzik, iszik, és a szexuális kultúrájában vannak oh, abberált hát vonások. Ide, már ne haragudj! <gül> ez nagyon érdekes, mert egyébként, hogy például ez a keszényféle történet, hogy habosodik föl tehát az érzékeinkkel van baj te is már utaltál erre én mondjuk már évek óta figyelem ennek az embernek vagy ennek az egyesületnek ha úgy tetszik a pályafutását és megdöbbenve láttam, hogy Kármán Olga tegnap annyit beszélt vele, hogy az armi hihetetlen csak azt az egy kérdést nem tette föl hogy ki jön Kefei úr úgy különben meg azt a kérdésem tette föl, hogy milyen egyesület az, amit az elnöke az egyesület nevében egy másodperc alatt visszatud vonni egy egyesületi állásfogalatot. <gül> hát hogy... Neked ebben tökéletesen igazad van. Egy minimálisan sem tudok vitatkozni, de a két témát annyiban tudtam összehozni, amennyiben... Ennek a forradalomnak, ennek a diákmozgalomnak jelenleg a káderei le vannak vadászva egészen más módon, illetve lehet, hogy ők konkrétan nincsenek levadászva, de a mögöttük lévő emberek most mind avval foglalkoznak, hogy Jézuskám én suktam, mert engem suktak be, és ha engem suktak ja, be, érzen. akkor mivel? Ja, érzen. Tehát így hozom a kettőt össze. Ja ja, ja, ja, ja, így értem. Hát nézd, sokszor a véletleneknek őrült nagy szerepe van. Meg lehet, hogy ebben az egész őrületben azoknak a lelkiismeretek, akik most kiadták ezeket az információkat, valószínűleg igen komoly kockázatokat vállalva, mert ugye nem élünk a Bölcsészkaron, és itt valószínűleg van valami hangulat, ami azért ezt a dolgot igen erőteljesen befolyásolja, és a félelmeket kelti. Ebből adódóan könnyen lehet, hogy, hogy azért mégiscsak egy fajta felszabadító élmény hatására, meg a lelkiisment hangjára megszólaltak, mert hát azért mégiscsak demokrácia van, és mégiscsak színes ez az ország. És reményeim szerint mondjuk a, a, a, az öttékel harmadóinak a Hát, politikai De ha belegondolsz, nem szabad, ha jól mondom, a nevét nem rég, még Garban Járdán felszólította a Mezei Barnát, hogy indítson eljárást az ellen a, a, az oktató ellen, aki, és most ott tartunk, hogy Mezei Barna felfüggesztette vagy feloszlatta, nem ugyanaz, a hallgatói önkormányzat működését, hát akkor ott valami olyan van, amit egyébként 24 órában kéne adni, mint legutóbb az európai parlament ülését a hírtévében. Ja. De bárhol, az átnévében is, mindenhol. Igen, igen, igen. Ebben egyébként van igazság azzal együtt, hogy, hogy én azért azt hagyjegyezzem meg, hogy ahogy nézem a vezetésének a nyilatkozatait, az eltökődtséget számomra meglehetősen biztató. Remélem, hogy mégis mennek ezen az úton. Én is így gondolom. Köszönöm, hogy hívtál. <Szorítás> And you jó engeltet számomra, ez mélységesen felháborító, tehát én azt gondolom, hogy még csak az is, hogy egyáltalán erről a rendszerről valós ötletek alapján gyakorlatilag adatok vannak, amelyeket így begyűjtöttek, és hogy ez akár csak egy egészen kis kisebbséget érin, ez Egyáltalán nincs arról, hogy kisebbséget érin. Igen. Csak úgy halkkal kérdezem Bajnai Gordontól, hogy most akkor kivenjünk a Kossuth-tére, vagy nem menjünk ki. Igen. Ez az a tény, amit Ann eddig vitatkozott Csincolán Sájdónak hogy jó lenne, hogyha az egyetemi szintenek megjelenne a politika de legalizált formában. Na én ezt hallgatókoromban megéltem, amikor a választás igen, nem tudom, erőteljes volt, és gyakorlatilag az évfolyamon belül mentek tűntve olyan kapcsolatok, ami egy ilyen politikai tevékenységnek volt, volt a következményben. Nem vitatkozom veled. Igen, a honpola gyakran figyelmeztet engem, hogy a zseniális szót nem megfelelő szövegkörnyezetben alkalmazom... Köszönséges az, hogy a jobbik térnyerése az egyetemeken kizárólag ebből adódik. Hogy valójában ez nem egy ideológiai győzelem, vagy ideológiai hatás, hanem egy szószoros értelmében vagy zsarolási potenciál. És hogyha ez évek óta így működik, létezhet egy 2013. januárjában átadott pendrive általi lepleződés. Hogy nem borzasztó ez. Jó, rendben van, jobb késő, mint soha, de nem lenne jobb korán késő, mint ilyen későn későn. Csak szeretném megmutatni. Ekkora a felháborodás önökben. nem fogok önök helyett felháborodni, és az se érdekel egyébként, hogy azt mondják nekem, hogy fiala úr, teljesen egyetértünk önnel. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Lényegtelen, hogy jobbik szimpatizánsok hallgatnak, vagy bárki más. Aki nincs azon felháborodva, hogy egy ilyen listázási rendszer működik, az a kejfejancsi hallgatóság elnevezésre méltatlan. Attól persze ülhet pironkodva az autójában. Ugyan gyerekkorban, ha valakit rajta kapnak valamin, akkor az arcpír jelez valamit, független attól, hogy a verbális készség mit ad a szájba. Ez rádió, én nem látom az arcszínőket, de ne tartok tőle, hogy legfeljebb a hidegtől piros. És ha azt kérdezik, hogy mit akarok, akkor megmondta, hogy mit akarok. szélső bal, szélső jobb, bármi, ami szélső, egy legyengült szervezetet bármikor ágynak dönt, függetle attól, hogy az alkotmánybíróság mit dönt, vagy hogyan ítélkezik, hogy mit mond Strasbourg, és én azt látom, hogy az a szervezet, amelyet két oldalról szélső bal és szélső jobb ez körül, és most nem tette különbséget a kettő között, hogy melyik nagyobb mértékben igen legyengült állapotban van. Egyenek vitamint, messze még a nyár, ne várd a május És ha az a kérdés, hogy a szervezetük felerősítése érdekében érdemes elmenni Dániába vagy Németországba, nem, azt itt is megtehetik. 353, 94, egy még néhány másodpercet. ne engem cseszegessenek, hogy én mély és cseszegtetem önöket. Tudják, a torna gyakorlatban olyan nem volt, hogy felháborodás 3-4... Kérdők meg azt a relatíve konzekvens magatartást, amit én az egész diákocgalom iránt tanúsítottam. Az egyik oldalon a soros és emberei, a cionista bebetetők, a másik oldalon a szélsőjobb. Én ebben az egészben nem látok normális dolgot. De jó, néha biztos megjelenik, és gácsonnal el tudná magyarázni, hogy én a fátor nem látom az erdőt. Én azt látom, hogy a politikai játékszere az egész, és ebbe az elhárítás épp úgy beletartozik, mint a jobbik, az MSZP, a Fidesz, de, hogy a gyerekei azok így léprevezethetők legyenek. Van -e egy léprevezetés, létre menjenek. hogy beírtak már bennüket mindenfélek könyvbe, az nem erre vonatkozik. Jó reggelt! Haló! Köszönöm. Segíthetek miért csalni? Viszont hallás. Egy fontos dologban előre jutottuk. Köszönöm a segítséget! Éppen azért nem telefonálnak, mert otthon a gyerekükkel tisztázzák, hogy miért listázott, vagy miért hagyta, hogy listázzanak. Na, no, ezt mondjuk elfogadnám. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsóak, majd holnap találjanak meg, vagy minden nap, hogy a gyerekükkel beszélgetnek? Igen. Halló. Szerintem ti ennek a listázásnak, végre valaki listázik. Hát egy kis holókavusztózás kéne. Ami az én van, az alapján maga már nem létezik. Egy telefonra futatta édeseim, meg a lépre csalni, ezek vannak egymás mellett. Biztos mind elmentetek a jazz re meg a klubrádióra. Sok életszerűség vagyok, és uh, egy javaslattal élni uh, Többször hallgattam a műsor, de azt hiszem, hogy uh, vannak akik elsők. Vannak akik most hallják először mondjuk egy feldobott témát, hogy nem lenne... Nem. Félszerű. Értem, amit mond, nem. Emlékezzenek vissza, amikor decemberben azt kérdeztem, hogy az a rengeteg ember, aki látja az új politikus nemzedéket, Sok király csináló hülye, barom. Sok véleményvezér. Naponta csinálunk magunkból hülyét, és így aztán olyan elnézőek vagyunk magunk iránt, hogy nincs is annak fölső mértéke, csak alsó. Sen igaza van. Első vagyok, első között türelmetlen vagyok. Az vesse rám az első követ, aki hasonló szituációban nem ez lenne. Tesszük. Jó reggelt. Olvastam már az Indexen a mai cikket önről? Az Indexet cikket rólam. Annyi, igen, igen. Annyi cikk jelent meg, Nem nem olvastam. Nem, ma a tegnapi könyv bemutató van, itt. Egy Igen? Értekezés van, csak aztán kíváncsi lettem volna. Nem, de mesélj, már, hogy mi van, mert mindjárt megnézem. Igen, és mi szerepel benne? azt írja, hogy hát szépen fogalmazó önnek, elborult az agya, és aztán ott hagyta az egészet, és ahelyett itt a a könyvet méltatta volna, kötekedett itt a könyvnek a tartalmával, illetve a abban foglaltakkal. Azt kérdezem öntől, hogy önnek mennyi ráérő ideje van. Hát az Index, illetve a hírek... -a nem, nem, nem, nem, nem, hogy én odaadnám önnek a könyvet. Aha. Hogy olvas... Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez, hogy, hogy mondjam? Ez egy olyan... Én annak idején írtam egy könyvet a Filmtudományi Intézetnek, amely idézetek voltak, és egy kicsit le lett öntve saját gondolata, tehát nem a schmidt-páli effekt, ezt tegnap is elmondtam, de nincs benne semmi egyéni, viszont iszonyatosan mahe és, és iszonyatosan művi, és iszonyatosan nem szól semmiről, és iszonyatosan van benne egy olyan erő, amivel én azt akarom mutatni kifelé, hogy én ehhez nagyon értek, de ezt olyan bonyolultan és álságosan fejezem ki, hogy egész egyszerűen, hát, hogy, hogy nem működik. Tehát a fiatal pszichológiai tanszéken balhézott itt van előttem, el fogom olvasni, olvasom. Érdekes, tanulságos ismeretterjesztő művész és hasonló szavak a szavakkal jellemezhető mutató járta már, de jön am, mint hangosan nevettünk, majd közösen mélyen elgondoltuk még sohasem írja. Akiről tehát nem tudjuk, hogy kicsoda. Pedig nem Sali Róbert írta meg bomborján folytatását, a bemutatott könyv halálosan komoly fontos, társadalmi és pszichológiai kérdéseket tártományos igényel az olvasó elé. Beránts Éva könyvét az élet személy az eltek pszichológia karán mutatták be szerdán a szerző több évtizede tanít az eltén, és praktizál a könyvében olyan személyiség modell összeállítására ami amihez hasonló, 1937 óta nem volt példa azokat az emberi tulajdonságokat foglalja tudományosan megalapozott rendszerbe, amik az emberi sikerezés és boldogsághoz nélkülözhetetlenek, illetve a társadalom számára is hasznosak húzza a Zsolt. Azt mondja még, egy kicsit vissza. A szerzővel való beszélgetés Fial János vezette, aki már az elején kijelentette, hogy rossz napja van. ez, tényleg, ez rossz napon volt. A beszélgetés kezdetekor hogy Berentés Éva leszögeztett, tudja, hogy furcsa, de azért én Fialát választottam bemutatóra a partnerének szereti, valaki spontán és Önmagát tudja adni minden helyzetben. Fial János egy pulton ülve kérdezgetett, már a testbeszéd is rosszat sejtetett. Az aulában körülbelül 70 vendég gyűlt össze, mind olyanok, akik ismerik, tisztelik Berentés Évát. gyűrögetve feltette első kérdését, hogy ez micsoda ez egy tankönyv. Itt még és már a szerző elmondhatja, tankönyvszerű is, azoknak szól, akiket érdekel a személyiségfejlődésük, egyfajta tükör, ami kijelöl az utat, amerre mennünk kell, megmutatja, hova fejlődünk. Itt, ki, itt következett Fiala János önvallomása, 56 éves leszek, 18 éves korom óta járok pszichoterapiára, de nem értettem meg a könyvből semmit, mondta. Ekkor már Berentés Iva riatta nézett, látszólag nem tudta, ez most poéná -e, akar lenni, vagy komoly, menjünk tovább. Fiala ezután kizárólag durva provokatív kritikákkal illette a könyvet, ami még a sajtó esemény szervezőit is megletta, erre senki sem számított. Egyrészt azért, mert fiala se nem pszichológus sem se könyvkritikus, és valószínűleg nem azért hívták, ide, mert képesnek tartották egy könyvtartalmának felvizsgálát, tára csupán beszélgetni a viselezető, azon, azon rugózott, hogy a könyv tájként kezelik az embereket, túl egyszerűsített és egy dimenzióban ír le húsvér embereket. valószínűleg magával a pszichológia tudományával lehetett ez a gondja, és nem vette figyelembe, hogy itt egy pszichológiai van szó, menjünk tovább jó, hosszú cik na jó, ezt az egészet most nem fogom elolvasni ha a kejfejancsiban történt volna az eset annyiban lett volna jobb, hogy akkor saját pályán lett volna um, én egy dolgot tudok a mentségemre felhozni aki engem ide meghívott az pontosan tisztában kellett, hogy legyen, hogy én ki vagyok ha valaki elolvassa azt a két levelet, ami már talán a honlapján létezik, berentésével a mostani élet személyiség című könyv kapcsán, ott én már nagyon nem értettem az egészet. Egyszerű lett volna talán előtte két nappal azt mondani, hogy én ezt nem vállalom, de én tegnap nem tudhattam még reggel, hogy rossz napom lesz, ami egyébként ellenségesé nem tett. Um, Belentés Éva tett engem ellenségessé alapvetően attól, mert a könyve szerintem a rossz. Én ezt nem tudom megállapítani, mert nem vagyok egy szakértő. Én azt tudom, hogy azok, tehát azok a tételek, amelyek benne vannak, számomra nincsenek kibontva, egymás mellett helyezkednek el, a saját tevékenységét nem látom benne, Uh, és próbáltam rájönni az ellenkezőjére, lehetséges, hogy lassabban is csinálhattam volna, nem akartam botrányt okozni, ez lett belőle, a Trencsényi Zolival azért fogok beszélgetni, ha elvállalja, ha nem, akkor csak föl fogom majd olvasni a Népszabadság hétvégi mellékletében megjelenteket, mert kiderült, hogy uh, Berentés Éva uh, a Klubrádió szombat reggeli műsorában is uh, Kunzsuzsa első vendége lesz, Talán jobb lett volna, ha én hagytam volna, hogy Berentés Éva saját magát leplezze le. Hegyszer ember volt ott, akik őt nagyra tartják. Nyilvánvalóan, hogy én vagyok egyedül, tehát biztos én tévedtem. Majd át fogom gondolni, hogy miben. Hat évettem. Köszönöm, hogy felhívta a figyelmet a cikre. Elnézést a ezzel a berentés évával azért kell nagyon vigyázni, mert uh, ugye az ember pontosan az, azt gondolja át ilyenkor, hogy mi az, amit elmondhat, és mi az, amit nem. Tehát pontosan azok a beszélgetések, amelyekre ma már nem is utalok, hogy ezzel ne is borzoljálom a kedélyeket. Azon gondolkodom, tehát menjünk oda, tehát Hajmás és Zsuzsának üzenem. A színem eléne kerüljön. Tehát, hogy bargazoltán nem végzett jó munkát, mi ehhez nem vagyunk elég jó viszonyban hajmási, tudja? Vagy ha elég jó viszonyban vagyunk, de nem ahhoz, hogy maga nyílt színen, amikor egyébként megtehette volna, akkor, amikor én még ott voltam, megszólaljon. Tehát hajmási, a telefonszámomat felejts el, jó? Minden reggel és minden nap független attól, hogy műsorfezet vagy sem, az ember átgondolja azt, hogy amit mond, az a tévedés kockázatával mennyire állíthatja komolyan, épp úgy, mint amikor a hallgatói önkormányzat kapcsán, tehát az, ami ott történik a bölcsesben, azt mondtam, hogy ezt szégyeljék magukat. Minden előjel tegnap rossz volt, minden. A jó szándékom tegnap, amikor megjelentem a helyszínen, egy tízes kállán tízes volt, abban reménykedtem, hogy ezt a beszélgetést lehet abszolválni. Amikor én elmondtam a véleményemet, és akkor azt mondta a szerző, hogy ilyen a demokrácia, és vannak különböző vélemények, akkor pontosan azt értem tettem, mint amilyen a könyvet. Ha az ember vitatkozik a másikkal, és egyetért vagy nem ért egyet, az nem a demokrácia. Az egy olyan elemelt fogalmazás ott, amely egész egyszerűen a demokráciának a nem ismeretére vonatkozik. Én azt nem mondhatom, hogy Berentés Éva nem ért a szakmájához, mert én őt így nem ismerem. És annak is örülök, hogyha az ottani viselkedésem ellenreakciója, mondván, hogy ez megszervezett volt. Tehát, hogy ezzel én így ajánlottam a könyvet, úgy ajánlom a kirakat mögötti termékeket, hogy egy féltéglát bedobok az ablakot. Miért te lehetne ezt tenni? Ha jól csinálom, még el is hihetik. Sőt, lehetséges, hogy ezért nagy mennyiségű pénzt kapok. Tehát a pénzből, amit én ezért kaptam, ebből egyébként nagyon sokra nem mennék, mert egyébként ingyen vállaltam. Um, naponta gyűrtem le az ellenérzésemet és olvastam a könyvet sajnálom, hogy így alakult nem beszéltem utána se berentés évával, sem pedig e, azzal a reklámügyökséggel amelyik felkért engem hogy e, mert nem gondoltam, hogy nekem bármi elszámolni valón van és azon is tehát, hogy, hogy ugye ott van a víz, hogy valaki szemben hogy a forgalommal, egy mindenki. Tehát én permanensen fenntartom magamnak a tévedés kockázatát, és permanensen el tudom azt képzelni, hogy én valamit alapvetően rosszul látok. A tegnapi este, az, vagy nem este, ez délután volt. Amit én láttam, ott nagyjából 70 jöttek velem szembe, tehát nem értett. Alapvetően nem értették azt, amit mondtam, és itt nyilvánvalóan két dolog van, vagy nem olvasták a könyvet, vagy olvasták a könyvet, és nem értettek velem egyet. Tudomásul veszem, kisebbségben maradtam, semmi olyan okom nincs, amire itt most felhívhatnám a figyelmet, amiért nekem meg kéne változtatnom a véleményemet. Egy dolog van, lehet, hogy ezt tegnap békésebben, vagy másféleképpen kellett volna meg, megoldani, Bennem megvolt a szándék, Berentés Évának nem volt olyan mondata, ami ne borzolta volna a hajamat. Mind az ügynökség, mind Berentés Éva egy elefántot hívott a porcelánboltba. Tudták, hogy elefánt vagyok, tudták, hogy ő por kereskedők. Elnézést. Miért kéne nekem ezek után bármin is gondolkodnom? Amikor bementem, az még nem volt porcelánbolt. Amikor elkezdődött a beszélgetés, akkor kiderült, hogy porcelánbolt. Egyetlen egy dologgal tudtam megmenteni a porcelánbolt maradék berendezését, kicsörtettem onnan. Ezt is jó szándékkal tettem. Nincs miért elnézést kérnem. 53 94 51 Elvileg már réges-rék volt a Robert tel kéne beszélgetni, aztán meg jön a Nemes. A szegény Nemes mindig abba a csöppen, hogy valami egész más irányba ment a műsor. Igen. Hát tudod. Jó Sajnálom az anyukáját. Ne sajnálja az anyukámat, abba ahhoz magának nincs joga. És hát ugye... Alapvetően az ember gyűri le magában az ingerültséget, hiszen például ez a telefon, ugye amikor poszletanáról azt mondta, hogy nem állt az ifjúságot befolyásolja a téma ismerete, akkor erről a telefonról azt lehet tünni, hogy ez egy ellenséges telefon. Visszatérve még egy pillanatra, én nem tudom, hogy milyen színvonalú a hazai pszichológus képzés. E és a tegnapi beszélgetés alapján nem mernék semmilyen viráló vagy dicsérő megjegyzést tenni erre, Ha ebből a könyvből valamit jól meg lehet tanulni, akkor én valamit nagyon rosszul olvastam. Sem én, sem senki hozzám közel álló szemét nem ajánlanék, hogy hozzáforduljon a gonddalom. Sajnálom. Van még hozzászólás, hogy felhívhatva volt a itt megkésve bár, de törve nem. vagy az ügynökség egyébként fantasztikus munkát végzett, mert vagy egy nagy ágyújával a szakmának állított engem szembe, amit én nem tudtam, vagy pedig annyi sajtóorgánumot sikerült beszervezni, ami egyébként manapság nem könnyű. Ezekkel én minden voltam tisztában. Nem is gondolom egyébként, hogy nekem ezzel tisztában kellett volna lennem. 353-94-51 először. Másodszor. Senkit többet. Biztos? Nem is láttam, hogy csöng a telefon, figyelek. Halló. Halló, itt a konnába. Mi történt? Halló, halló. Én igazából végighallgatom azt a riportot, amit az én adott ezzel a könyvdobmutatóval kapcsolatban. Ez riport. Tulajdonképpen. Uh, Igen. Én csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy tulajdonképpen az összes olyan ember, aki úgy aki gondolja, hogy pszichoterápiára van szüksége, vagy ilyen, ilyet használ, vagy ilyenre jár, vagy egy egyáltalán pszichológiai iránt érdeklődik, az nyilván valami állapotban valamit szeretne javítani. És én úgy gondolom, hogy ha ezek az emberek megvizsgálják azt, hogy az életben miért felelősek ők személy szerint, és nem pedig azon dolgoznak, hogy hogyan felelős más valamiért, akkor sokkal jobban állapodnak jönnek már ettől. És ez végül is hogy is vonatkozik, mert nyilván rám is, meg mindenkire. Te de azt tetsenek, hogy amit mondasz, az, az elnézés, azt így szembe mondom, de az komplet hülyeség. Mert hogy? mert egyébként pszichológushoz alapvetően életvezetési problémát miatt is mennek emberek, miközben ők maguk semmilyen problémát nem érzékelnek. Szeretném elmondani, hogy az én környezetemben is van ilyen, de nem fog róla beszámolni magánéleti Aha. okokból. Világos. Hát igen, csak ha megnézzük, hogy mi az életvezetés maga, akkor az életvezetés nem más, mint a felelősség fölvállása az élet területén, mindig a saját életünkért. De, de körülbelül én ilyen ember... Nagyon jól beszél, ilyen mondatok vannak a könyvem. Aha, én a értem, értem, akkor el... akkor Ez önnek való. Értve, hogy természetesen annak a HH-nak, aki írt az indexen, azért megkérdezném tőle, hogy ő olvast-e a könyvet. Vagy minden következtetését abból a verbális tájékoztatásból bonta le, ami részint a szerzőtől, részint Hajmás és a szeme kerüljön. Részint tőlem származott. És most pontosan ott állunk, hogy ugye én vagyok az önök gyereke, és azt mondják, hogy fiam, veled annyi baj van a gimnáziumban, az nem létezik, hogy veled minden rendben legyen. És higgyék el, hogyha valamiben vizsgálatot tartok az ez, hogy létezhet-e az, hogy én, aki ennyi mindenben harcban állok emberekkel, hogy nekem ebben mind igazam van, és biztos vagyok benne, hogy mindben nincs igazam, de valami van olyan részigazságom, aminek kapcsán tudom, hogy így viselkedem. És nem gondolom, hogy másféleképpen kéne tennem. És nem vagyok egy olyan kereskedelmi eh, tévés vagy rádiósztár, aki mögött valami ügynökség dolgozik annak érdekében, hogy permanensen lehessen róla beszélni. By the way, vágyam sincsen rá, valamikor biztos volt, most már nincs. Felhívom a koltait de ha valaki telefonál, akkor vele is beszélgetek és akkor volt, hogy ajánlok egy másik időpontot mert illetlenül elhúzódtunk 353-94-51 figyelek, ha van mire Elnézést az elhúzódásért találunk majd egy másik időpontot. Most lehet? Jó. Figyelj, majd keresünk egy másik időpontot, akár holnap. Elhúzódott a, a műsor második. Azt kérdezem tőled, hogy neked egyébként, illetékes elftársként adódott-e olyan pillanatod, amikor olyan össznépi dű irányult feléd, de nem azért, mert valamit rosszul csináltál, talán azért, mert jól csináltál, csak nem számoltál a közeggel, amit valahogy kezelni kellett, vagy a humorból adódóan, ami tegnap egyébként nem volt jelen, ez mindig barátságosabb annál, mint amilyen konfliktust az ember érzékel, ha egyáltalán érzékel. Ugye arról van szó, hogy az illetékes elvtárs visszatér? Hát nem az elfátás, az illetékes. Akkor az illetékes, elnézést. Az a helyzet, hogy mi alatt hallgattam a műsorodat most, pont azt gondoltam, hogy Igazából ugyanazt csináljuk, amikor én illetékes szerepet játszom, ugyanazt csinálom, mint te így a rádióban. Van egy óriási különbség, hogy bármilyen keményeket mondok, akik leülnek megnézni, jegyet vesznek, még a rádió kabaréban is azok jöttek el, akiknek először is van humorérzékük. Tehát van humorérzékük, öniróniájuk, de főleg valami összeköt, mert ő valami jót szeretne látni, és én akkor boldogan belebújog, transzba esek egy-egy szerepben. Na most a, az illetékes elfárs korszakban még, még a politikusok se sértődtek meg, hanem rájöttek, hogyha együtt röhögnek a pistával, meg a közönséggel, az nekik jót tesz. Egy kivétel volt ez alól, de hát, de hát ez elég a, a több száz fellépéshez képest elég kicsi százalék. elnézés ki volt hogy az? Hogy valaki megsértődött. Ki volt az? Hát lehet találkozni, de ez még nagyon régen volt, 1994-ben. Még kicsértődött meg? Nem mondom meg. <laughs> de hon, Honnan derült ki, hogy megsértődött? Hát ez jó kérdés. Ez, ez on, onnan derült ki, hogy a politikus társai mondták, hogy nem örült, hogy egy bizonyos színpadon én játszottam a szerepemet az illetékes. egyébként ő ott volt, vagy csak hallott róla? Ő vele voltam színpadon. Ő egy kettesben voltatok? Nem, hát igen, a többiek kimenekültek, mert én akkor nem tudok magamról úgy, mint ez. Elborult adja, is elborult adja. <gül> Mit is mondtál ennek a, ennek a betelefonáló jobbférsőnek, hogy valami olyasmit mondtál, hogy ha tudnál, hogy mi van az agyadban, akkor ő már nem él. Igen, ezt mondtam neki. Igen, és akkor. Hol van akkor a De, amikor elbor, játszom, de Robi, amikor jel? elborul az agyad, akkor.. De bár egy pillanat, amikor elborul az agyad, és ugye nincs forgatókönyvben magadat alkotod, akkor hol van az. Tehát hol lakik az önkontroll? Vagy sehol? Nagyjából sehol van, van, egy, van egy alap neveltetésem. Tehát hogy. Amit nem, nem mindenkinek működik egyszer. Tehát soha nem bántom meg úgy annyira mélyen, hogy az illető. Hát illetek az a szándékod, az a szándékod, mert ezek szerint előfordult egyszer már, hogy sikerült. Nem, egyszer nem. Nem, nem volt önirónia, de én is ott elkövettem egy hibát a színpadon. Mit? valamilyen végszót kellett volna adnom, mert a színházban vannak törvények. És nekem végszót kellett volna adnom az illetőnek arra, hogy ő ki tudjon menni. Uh -huh. Méltó módon. Most gyakorlatilag arról beszél, hogy gyakorlatilag arról... Most arról, beszél, arról beszélünk, hogy annak idején ugye ezt nem tudom megmutatni, a Hofi azt csinálta, hogy onnan derül ki, hogy mi sejemhernyó, hogyha az ember a lábával, a sarkával tapossa és nem gyűrődik, az a sejemhernyó magyarul, hogy te olyan mértékben ugrottál neki, ami már sok volt? Nem, nem ez volt, a, nem ez volt, a, nem ez volt az igazi baj, hanem a, a, azt vállalta, hogy pár percig, de nem 15 perc. Ah. És én meg azért nem adtam a végszót, mert úgy volt, hogy a műsor végén leszünk, a műsor legvégén. És elfelejtettem a végszót, és gondoltam, még ne lehiggyek megkérdezni. Mert közben változott a műsor rend, és a, én még civilbe átsorogtam, mikor ők bevonultak a, a, a számnak az eleje. Nem tudom, hogy érthető. -e. Egyrészt érthető, másrészt ez az azt jelenti, hogy neked menet közben egyébként megszűnik az időérzéket? Nekem menet közbe kellett a ruháimat ledobálni, mikor láttam, hogy már kezdődik a számunk. És milyen ezt gyorsan. Én hogy hiszem valahogy mindjárt beírnak, hogy erre már csak az illetékes választ. És mennyire gyorsan tudsz átlényegülni? Az, az nem gond, de szeretek belehallgatni az kö, napi közönségbe. Figyelj, ezt a beszélgetést máskor folytatjuk, leginkább holnap. Egy dolgot áruljál el, hogy valójában a jövő héten milyen olyan esemény van, aminek kapcsán mi beszélgetünk. Mert tudom, hogy lesz hát, egy előadás. 26-án a New Orleans most a Budapest bármulatónak hívják New Orleans mulat a Lovag utcában, lesz az új este bemutatója, amiben nem csak illetékes van, hanem csomó minden. Tehát ennyivel... ennyivel De is mi minden van még? Mi van más? Hogy mondod? Mi van más? Hát te improvizáció. Jó, vagy nem arról az, hogy József Attila versek között leszel illetékes, mert valószínűleg az szétvetné a keretet. Nem, nem. Képzeld, a, az önálló esseim egy, nem is egyszer a Dunánál a fejezembe, mert mindig lehet kérni dolgokat. De azt el, hogy mi hívta elő az illetékest? Az illetékest? Mi hívta elő? Az hogy, az, hogy például van egy német fordítás improvizációm. Az mindig más, mert mindig más verset kérnek, én meg csípőből fordítom, de előtte meg említeni a közönségnek, hogy, hogy én régebben illetékes voltam, de már alig vártam, hogy legyen egy új improvizáció. Így elkezdem, és mostanában belekötnek, hogy mutassak egy kis illetéket. Akkor, itt álljunk, akkor meg. Jöttem, okay. itt álljunk meg, azt mondja meg nekem, hogy holnap igyekszem jobban tekinteten lenni a pontos időre. Neked hánykor jó? 8, fél, 9, 8 is jó, a Navracs is után, ha az neked jó. Jó. Jó, majd figyelem azt is. <laughs> 8 óra után 5 perccel hívlak, elnézést a csúszásért. Szia Gábor! elnézést a tegnapért, majdnem ma is egy ugyanilyenbe futottunk Tudod, mindig az van hogy van valami hevület és akkor azt a hevületet az ember nem tudja levezetni, vagy nem tud egyből átállni. ugye ez nem a 180 perc, vagy nem a 168 óra ahol szigorú műsorrend van, és ha az ember valaminek a hatása alá kerül akkor abból nehezen, vagy sehogy se tudja kivonni magát Azt tárult el, hogy amikor veled egyáltalán te érzelmileg mennyire befolyásolt személy vagy, tehát bármi, ami történt veled a munkád során, te az érzelmeidet permanensen e, kontroll alatt kordában tudtad tartani, tehát nem volt benned az, hogy valami olyan helyen voltál, ami a személyből vagy az eseményből adódóan feldobott, és egész egyszerre annyira foglalkoztatott, hogy azt le kellett tudnod gyűrni. Tudtál róla a tudósítást adni, meg tudtad írni, de érzelmileg megviselt és permanensen megviselt. Vagy te e, e, a szó jó értelmében, tehát nem rossz, ugye régen ismerjük egymást, e tekintetben halvérű vagy. Hát nem vagyok halvérű, de, de azért az, az egy újságírói alapállásom és, és erre ezt verték belém a, a tanítóim már az újságírók. Hogy, hogy az én személyem, az én érzelmeim a, a produktumban, a műsorban, a, a cikkben nem tudod, hogy beleéről játszanak. Erre, erre valami, erre idomítom magamat, hogy ha dolgozom, akkor, akkor tulajdonképpen érdektenem. Ez Moszkva vagy Budapest? Mi Moszkva Budapest? Hát ahol, ahol ez az intenció beléd lett verve. Nem, ez még, ez még, ez még itt pont. Tehát, hát részint, részint ugye apám, aki szintén újságíró volt, de egyébként azon az érdekes, hogy a külpolitikai rovat a rádiónak, amikor a nem, nagyon régen volt, már nincs is azt róla, akkor az, az egy ilyen komoly művei volt, Dánia Fúszka. azt hiszem, az ilyen ma már nincsen. Tehát ahol a, nem csak egy egymás mellett a szerkesztő urat, és írták a dolgaitokat, hanem megbeszéltük a dolgokat, megmutattuk egymásnak a cikkeket. de volt ilyen, hogy írtam valamit, és akkor nem a főnökömnek, hanem a kollégámnak megmutattam, hogy te ez, ez így rendben van szerintem, és akkor mondott valamit rá. De magad egyébként uh, soha se akartál külpolitikus lenni? De, de engem mindig a külpolitikai érzeket És se, soha semmi más nem csináltam Nem ezt kérdeztem, hogy nem akartál-e külpolitikus lenni? Ahogy ja, mint politikával foglak, ne, nem az soha Én külsegre akartam lenni, de bármilyen kurcsak volt az életemben, ez elég hosszú kitérő, amikor rendes állami hivatalnak voltam Jó, de ez Kínában volt nem, nem, nem. Ez, nem, ez Magyarországon volt a tervkivatal gazdában, a tervkivatalban. Amikor elvégeztem az egyetemet, szakon végeztem, és akkor azt mondták nekem, hogy hát az egyetlen hely, ahol Amerikára tudok foglalkozni ez, ez a tervkivatalak. hát az, az egyetlen hely, ahol erre semmi szükség nem volt. És ez elté. mikor volt? Kocsik? Ez mikor volt? Hát, eh, 1974-78. Anyukámnak voltál kollégája? <tökször> Anyá, anyám dolgozott, azt hiszem a pénzügyi osztályon, mindjárt kapok tőle egy sms hogy te melyik osztályon dolgozta? Hát a nemzetközi természetesen. És mennyi ideig tartott? Hát mondom, 7 évig, és és, nem és, nem és Mit csináltál? Mit csináltam? Hát egy ideig uh, szovjet referens voltam, aztán az NDK referens voltam, a self-koordináció, és a, a két ország külkereskedelmét öt évre előre meghatároztuk a, a kerek számait, és a keret tartalmának a lényegét. Ez közvetlen az egyetem után volt? Ez közvetlen az egyetem után volt. De ez egy nagy dolog volt oda kerülő az országos terfi attal, az egy primus interpáres volt. Igen, de e, én ezt akkor valahogy nem éreztem. <gül> de, de akkor ahhoz képest a év viszont sok nem szenvedtél? De a végén már szenvedtem. E, hát nehezen szántam rá magamat arra, hogy hogy szóval azért, amikor az ember nem van egy, egy, egy ilyen hivatali életben, akkor, akkor egy valami egészen másra átváltani. De végül is azért, azért ment könnyen, mert soha nem akartam főnök lenni. És azért az hamar, arra hamar rájöttem, hogy ha, ha te nem vagy főnök egy hivatalban, akkor előbb-utóbb hát ilyen kuli lesz, lesz Hát ahhoz képest is a hét év sok, de Félyegábor azért, amit Kínában csináltál, abban is volt hivatali tevékenység. Nem, hivatali nem volt a, én Kínában ugye amellett hogy a magyar rádió tudósítőre voltam a kínai rádió magyar adásának voltam a lektor tehát én ilyen állítólag magyarul írt szövegeket amelyeket kínai kollégáim írtak ezeket próbáltam egy kicsit férsülgetni, áttüntetni a, a magyarok által is értett magyar nyelvre Ott vagyok az országos tervatalban, ez még a Nádor utca? Halló? Azt kérdezem, hogy ez még a Nádor utcai épület volt? Mm, igen, ne, hát az Arany János. Ez már az aranyános volt? Igen. Uh, mert korábban nem ott volt. hogy, uh, Hogyan vezetett onnan az út a rádióhoz? Hát úgy, hogy egy idő után rájöttem, hogy azért még nekem való. Hát, eh, mint csináltam ezeket a tártkodjáncokat, ez egy öt évre van. Akkor megcsináltam egy öt éves tártkodjáncokat, akkor nekik neki kellett volna kezdeni a következőt, és aztán a is már ezt azért már nem. Tehát azért ez, ez egy kicsit sok. Ez volt az egyik. A másik, hogy én emellett mindig hát, írtam. főleg azért írtam, hogy pénzt keressek. Először fordítottam, aztán rájöttem, hogy a sokkal jobban járok, ha lefordított cikk helyett inkább két elolvasott cikkből csinálok egy harmadikat. Hát először ilyen közgazdasági jellegűek voltak nyilván hát a szakmából kikoljólag és aztán rájöttem, hogy, hogy ne, ez, ez nekem nem való, hogy, hogy én, én csak egy mellékállásba és, és átszottam magamhoz az újságírást és olyan nagy kerencsém volt, hogy rögtön a rádióhoz kerültem és ott is maradtam egészet ugyan és szépen váltak ütjén Milyen a helyzet most Madridban? Milyen az idő? Én Madridban az idő most nagyjából jó tehát most olyan 5-6 fok lehet és napköbb lehet, hogy 15 idően valahány is lesz. De hát na, most itt, itt ugye van az, ami nálunk is lesz, az a éves beszámoló, az értékelő pontosabban hát a, a nemzet helyzete vita, ami már két napja folyik, másik napja folyik, és nagyon érdekes, hogy most tényleg gyakorlatilag 24 órán keresztül névben és olvasom a dolgot, és hát voltam, hogy mondjuk azt, hogy Magyarországon van. Mert? Hát... De... Mondjuk vegyük a dolognak a, a számomra érdekes újságírói szakmai részét. Tehát de úgy van, hogy elmondja a, a miniszterelnök a beszédét. A... a miniszterelnök most éppen milyen állapotban van? Én nem olyan jó állapotban van, szóval ugye ez egy hihetetlen e, vastagbőrű bőrű Én nem vittem volna, hogy, hogy ezt így, így kibírja. Ezt a bizonyos keresekre nem válaszol, bizonyosokban nem vesz tudomást. És egyébként békén van hagyva ezzel a korrupciós történettel? Vagy ez milyen aurát von köré? Hát hogy van békén, végén, mondjuk annyira nem támadják majd olvastam a ellenzéseket és az volt benne hogy tulajdonképpen ahhoz képest hogy, hogy, hogy milyen, milyen helyzetben van tulajdonképpen nem is támadták őt annyira Jó, hát azért támadták, mindenki elmondta neki hogy mit gondol erről a korrupciós ügyből mindenki elmondta neki sőt az ellendék az azt is mondta, hogy volna, ha lemondanak, de igazából nem roga voltak annyit rajta, mint kellett volna, aminek azért az az dolga, ez az érdekes, hogy ugye van egy ilyen korrupciós. De azért ilyenkor mindenki úgy érzi, hogy jó, jó, hát ez is nagyon fontos, meg a miniszterelnök is nagyon fontos, de, de a nemzet helyzetéről van szó, ugye ez az utatárja. És akkor inkább az érdekli az embereket, hogy mi van az oktatással, az egészségügygel, munkanélküliséggel. Uh, ingyen konyhákról, amelyek most már kezdenek megjelenni. Tehát, tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a jó értelembe vett, hát önmérség. Akkor lesz. mindjárt visszatérünk a miniszterelnöké, beszédhet, de az előbb ugye tettél egy megjegyzést az ingyen konyhákról, ez az állapotokat mutatja? Igen, szóval azért uh, most már itt is szembe több a, a kódus, mint amikor kijöttem, uh, és érződik hát mondjuk talán lekevésén Madridban, de érződik, hogy, hogy, hogy nagyon sokan nagyon lecsúsztak. Olyan régóta tart a válság, olyan nagy a munkanélküliség, olyan sokan vannak nem csak munka, hanem komolyabb jövedelem nélkül, olyan sok olyan család van, ahol egyáltalán nincs kereső. Tehát jó elveti a, a férje a munkáját, de hát majd előbb-utóbb meg lesz, viszont addig is keres a feleség, nem most már senki se keresett a az ez, ez azért nagyon megviseget társadalmi. Te környezetben is van ilyen? Az én környezetemben olyan nincs, hogy, hogy ilyen nagyon lecsúszott volna, mert az én környezetemben, aki munkanélkül van, és ilyen van, annak még vannak tartalékait. De csak azért, mert a munkáját visszadani pár hónappal ezelőtt tették el. Hogyha ezt két évvel ezelőtt történt volna, akkor ő is másképp nézett. Nem mondanám, hogy ezt lezártuk, de akkor haladjunk vissza oda, ahonnan elindultuk a miniszterelnöki beszédhez, és ott valamilyen újságírói tevékenységről is beszéltél. Igen, tehát ami engem meglepett, én a, Van itt egy ilyen hírtelevízió, 24 órás állami hírtelevízió, ez a, e, a spanyol állami televíziónak a műsora, és állítólag a spanyol állami televízió most már nagyon erősen kormányzati ellenőrzés alá kifű. És ezért például a vesztett is. Na hát ehhez képest az történt, hogy elhangzott a beszéd, és akkor a beszéd után mindenki elment ebédelni, és akkor volt egy olyan két óra, még mielőtt válaszolhattak volna, mielőtt elkezdett volna, volna a vita. És ez alatt az idő alatt gyakorlatilag végig az ebbe a televízióban, hogy ahogy jöttek ki a képviselők, az ellenzégi képviselők, és elhaladtak a parlamenti sajtóterem előtt, ott benéztek, és mondtak néhány keresetlen szót. Tehát gyakorlatilag azon melegében, jó, ez egy fontos dolog. Magyarul hogy az évértékelő, az a parlamentben hangzott el, mert hogy ma tartja a miniszterelnök úr itt Magyarországon az évértékelőjét, és az nem a parlamentben történik. Nem. Hát az évértékel egyrészt a parlamentben hangzik el, másrészt úgy történik, hogy minden parlamenti párt vezetője azonnal válaszol, amire a miniszterelnök megint azonnal válaszol, de mielőtt még ez a válasz, válasz és viszont válasz elkezdődött volna, még a, a szünetben, tehát amikor ebben ugye, van, mert ez volt a nagy miniszterelnök után, akkor a állami televízióban az ellenzék vezetői a sajtó előtt, még mondom, tehát még a parlamenti vita előtt, ízekre tették azt, amit éppen az imént mondott a miniszterelnök. A miniszterelnök szabadon beszélt, szöveg volt a szöveget, vagy ismerte-e hamarabb az ellenzék? Nem. Ö, szöveg volt, a szöveget teljesen nem ismerte hamarabb az ellenzék. Egyébként, hogy ahogy miniszterelnök nagyon szeret szövegből beszélni, és most ebbe a helyebbet meg is értem, tehát most nyilván nagyon kellett figyelni, tehát különleg arra kell figyelni, hogy olyasmiről ne beszéljen, amiről ugye nem szabad, tehát nem ejtette ki a, a botrány, a korrupciós botrány főszereplőinek rajta. Ami alapján szétszették a beszédét az alapvetően, milyen két három négy 5 6 dolog alapján történt? Hát ugye a szocialisták de úgy kezdte, hogy az első mondat rendben volt, a minisztránk első mondat az volt, hogy elmondta pontosan, most nem emlékszem darabra, de tók, hogy 6 millió munkanélküli van Spanyolországban, ez rendben volt, ez Spanyolország, minden, amit egyébként mondott, annak semmi köze nem volt a spanyol valósághoz, az egy rózsat nél a És e, tulajdonképpen e, ugye ez a félig üres, vagy félig pohár, és, és hát volt egy kis elmúlt nyolc évezés is, hogy a a miniszterelnöknél, amit ami, ami itt, ami, na, itt nagyon rossz néven lesznek. tehát Tehát ez, ezt már nem lehet. Tehát mindenki szóvá tette, hogy uram, ez nem a beújtatási beszélés, most nem arról kell beszélni, hogy, hogy mi kell találtunk a szervezeteknek. Magának a, a, a miniszterelnöknek és a pártjának, vagy csak a miniszterelnöknek a népszerűsége hogyan? Hát a békafeneke alá süllyed természetesen. Mind a kettő. És aztán mi történt a parlamentben két órával később? Két órával később a ellenzék vezére, Rubalkaba elkezdte a szívát. E, nagyon kemény hangon neki ment, de, de végül is nem olyan keményen, mint, mint itt volna. Pontosabban nem annyit beszélt a nagy botrányról, a oruciós botrányról, ahol ami ugye, fájt volna a miniszterelnöknek, amennyit az ember gondolt, hanem inkább Spanyolország gondjairól beszélt. De például volt olyan... E, a frakcióvezető is, a katalán nacionalisták a frakcióvezető, aki egy közgazdasági kis előadást tartott, tehát aki kis gazdasági kérdésekbe belement, konkrét javaslatokba, konkrét gazdasági ügyekbe, de egészen részletes, avadó ügyekbe is, miközben persze természetesen a katalán ügyet, a katalán sérelmeket is elővett. Erről legutóbb volt egy viszonylag hosszú cikk az indexer ennek van valami aktualitása Spanyolországban, ez mennyire téma vagy ott van, de most nincs különösebb aktualitása Hát nagyon is van aktualitása, szóval jó, hát persze, amikor az embereknek gazdasági válság gondjával kell küzdeni akkor, akkor nyilván minden egyéb háttérbe szorul, de hát azért, azért ez, ez, ez a lényeget érinti, ez Spanyolország létét érinti, és tulajdonképpen ezt mondta majdnem minden ellenzéki párt, hát, nem mindenben sok ellenzéki párt, még nagyon sok párt van. És hát ez nem csak Katalónia kérdése, ez Spanyolország kérdése, és őszintén szóval én nem igazán értem, hogy a kormánypárt miért olyan biztos abban, hogy, hogy azt mondja, hogy kérem szépen az alkotmány azt mondja, hogy Spanyolország egy ország, egy nemzet, nyírta csak akkor és úgy lehet tartani, ahogy és amikor a. A kormány, vagy az egész ország ez helyesített, ebben mindenkinek ért kell venni, nem csak a katalánoknak, tehát miből gondolják azt, hogy ezt a jogi talán védhető, de politikailag hát teljesen most már túlhaladott álláspontot lehet képviselni, lehet sikeresen képviselni, és hogy ebből bármi jó kijön. Én azt hiszem, hogy nincs veszélyérzete a néppártnak, a, a, a kormánypártnak. A szocialisták, akik, akik amikor kormányoztak, akkor szintén nem nagyon voltak Hát, eh, tekintettel a katalánokra azért ők most kicsit jobban érzik hogy itt, itt nagyon nagy veszély van itt egész spanyolországot fenyegeti egy nagy veszély és eh, semmi fajta jó nem származik abból hogyha ha itt egy, egy komoly nemzeti függetlenségi törekvés erővel elnyomnak eh, és, és esetleg sokkal radikálisabbá teszik, mint amilyen most ez alapvetően a gazdasági helyzettel van összefüggésben? Igen, illetve azt mondanám, hogy ez mindig megvolt. Tehát katalán sérelmek, gazdasági sérelmek. Ugye tehát egészen egyszerűen arról van szó, hogy van egy viszonylag gazdag tartomány, ahonnan pénzt elvonnak. Összesen hány tartomány van, vagy nem tudom ennek mi a közigazgatási neve? Töjj, ezt nem 14. És ezeknek mennyire van önálló közigazgatása? Tehát ezeket úgy hívják, hogy autonómiák, tehát ezek nem olyanok, nem teljesen olyanok, mint a német tartományok, de azért mindegyiknek van saját kormánya, a kormányzata, és például az oktatás és az egészségügy az, az, az alájuk tartozik, még, még egy csomó egy dolog. Ami azt jelenti, hogy annak nincs is állami vonzata? De van, de, tehát ez egy hibrid azért, tehát van azért oktatási miniszter, van egészségügyi miniszter is, de, de pénzügyileg, tehát euh, igazából a, a az oktatást a, a, az adott tartomány szervezi meg, az adott tartomány oktatási minisztert dönt erről. Ö, azért itt a, a centralizáció, de, de centralizáció kérdések egy másképp... Lesz. Jó, mondjuk Madrid az melyik ilyen tartomány? Tehát annak mi a neve? Van Madrid tartomány, amelynek része Madrid mint főváros. Uh -huh. Hát olyan, mint Pest megye és Pest, vagy Budapest. Uh, ezt csak azért kérdeztem, mert hogy az a gazdasági helyzet, ami ma Spanyolországban van, ha most Nemes Gábort kérdezem, a spanyol terfiolatal munkatársát, de most a spanyol referenst, tehát a hazai referenst, mit lehet látni a spanyol gazdaság, a Spanyolország pénzügyi helyzetére vonatkozóan, nem öt éves távlatban, hanem mondjuk egy-két hónap, fél év, egy év? Tehát, hogy ez milyen irányban mozdul, mozog, ha mozog egyáltalán? Hát... Szerintem inkább az a jó, hogy egy kicsit stabilizálódott. Tehát tavaly ilyenkor úgy nézett ki, hogy az ország egészen biztosan pont olyan e, Európai Unió segélyre szorul, mint mondjuk Görögország. Ez most úgy néz ki, hogy, hogy, hogy, hogy ez e, közvetlenül nem fenyeget, azt nem mondanám, hogy soha, de egyelőre úgy néz ki, hogy megúszták, miközben persze kaptak egy végül is ehhez hasonló nagy banki segélyt, tehát a bankrendszer rendehozására az európai. Központi bankok kaptak egy nagy 100 milliárd eurós hitelkeretet, amiből 40 milliárdot igénybe is vettek. És ezzel hát, tették a, a spanyol bankokat, amelyek teljesen uh, a az ingatlanbugaréci tanácson. Ennyiben a helyzet, jó, hát azért a másrészt viszont nem látszik igazán növekedés, biztos, hogy nem is lesz. A munkanélküliség is tagnál, vagy növekszik, vagy csökken? A Hát ez a borzasztó, hogy, hogy, hogy hónapról hónapra növekszik, tehát az ember azt hitte egy évvel ezelőtt, akkor 24% volt, tehát ez már a vége, nem 26% lett. Azt nagyjából lehet érzékelni, hogy egy társadalom a munkanélküliségnek ezt a fokát mennyi ideig bírja, és most nem egy professzort kérdezek, aki azt mondja, hogy 26 még oké, 27 nél robban. Én nem tudom, engem meglepő, nem tudom, engem, engem már ez is meg. Tehát az, hogy, hogy, a, hogy a fiatalok 50 a nem kap munkát. És ehhez képest jó, hát tüntetgetnek, meg, meg itt ott vannak, de, de nem, azért nem érzek akkora feszültséget. Érdekes módon a, a feszültség tulajdonképpen a másfél évvel ezelőtt, amikor az indignálózottak, ugye a, a háborodottak mozgalom elindult, akkor az egy sokkal jobb helyzet, de sokkal erőteljesebb volt. Meg tudod adni az okát annak, amit te se értesz? Hát találgatni tudok. Lehet, hogy a társadalom kipáradt. Lehet, hogy az emberek egy része azt mondja, hogy ez olyan, mint egy földrengés. Tehát, hogy nem, nem nagyon tudunk mit csinálni. Tehát nagyon sokan beletörődtek abba, hogy se a korszoristák nem tudtak ezzel mit kezelni, se a néptár nem tud ezzel mit kezelni. hát akkor a ezzel nem lehet mit kezdeni. Érdekes módon nincsenek. Vagy legalábbis, tehát ilyen jellegű politikai szélsőséget, mint nincs Magyarországon nincsen. Most jó lehet azt mondani, hogy de hát valamikor az ETA-i drobbantatot meg lövöldözött, igen, de hát ez egy, ez egy nemzeti nemzetiségi és nagyon régi történelmi gyökerekre visszanyúló valami, ami, ami, ami szintén most kipullat vége, ennek is vége lett. Nagyjából lehet látni, hogy ezen mi fog változtatni, mert hogyha lesz egy gazdasági fellendülés, hát az is nagyon lassan indul be, tehát ezt a munkanélküli tömeget pillanatok alatt nem fogja felszippantani. Nem, de a spanyolok nagyobb munkanélkülséget szoktak, mint a magyarok, tehát, vagy, vagy akár az európai többsége. Tehát itt a munkanélküliség akkor is 10% körül volt, amikor is viszonylag jó mentett. Oké, okay, de akkor, akkor nézzük azt, amit az előbb mondtál, hogy ha a tartalékok elfogynak, azzal kapcsolatban van-e jövőkép? Azért ez még mindig egy, egy ö, ö, hát szociális állam. Tehát szociális piacgazdaság. Azért itt még mindig ö, én voltam egy kórházban, voltál egy kicsodánál? Kórházban. Igen. Elhoztam a barátnőmnek az a leleteit. Hát azért, én voltam a magyar kórházban. Hát azt mondom, hogy égés föld, akkor már úgy, úgy ránézésre is. Tehát azért itt, itt, itt még mindig más, a, más az alap. Én még mindig, tehát aki nem kap semmit, az is kap 400 euró. Tehát tulajdonképpen azért az, hogy valaki éhe ha... Elnézést, aki nem kap semmit, az is kap 400 eurót, ez mit jelent magyarul? Ez azt jelenti, hogy tehát gyakorlatilag ilyen munkanegykülis vagy ilyen szociális segély, vagy, vagy egyébként 400 euró gyakorlatilag mindenkinek De mennyi, mennyi időn keresztül? Tehát, e, most megfogtál, pontosan, nem tudom, de sokáig. Tehát e, most egy, egy konkrét ismerősöm van, aki, aki már hosszú-hosszú évek óta e, munkanéküli, most, most azt hiszem sikerült valamilyen nyugdíj, erőnyugdíjba, vagy nem tudom hova elmenni, és, és kérdeztem, hogy miből, mennyiből. És azt mondja, hogy ő már nagyon-nagyon régen 400 euró. 400 euróból hogy lehet megélni? Hát hát például úgy lehet megélni, hogy ő azt hiszem nem fizet a, a lakásért, ahol lakik, mert valamilyen rokonának a házába lakik. És hát arra, hogy hogy egyen, arra, arra azt hiszem meg. Remélem, hogy a barátnőddel nincs különösebb probléma. Elnézést, ha or, a kórházt emlegettél, az ember ezt nem hagyhatja ki. Nem, nem, ez egy, ez egy kontroll volt. Nemben hát van, de... de ezt akkor is meg kell tennem. Igen, de mondok egy példát. Ha, ha valakinek vannak mondjuk tűz problémái, nem komolyabb, csak. <gül> Ugye Magyarországon akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor menjen el, és csinálunk egy rendben. Itt meg önökön csinálnak egy tomográfiát, ami nagyon drága. Biztos hát én azt hiszem, hogy. Biztos Rácienő elmondaná, hogy ezt miért csinálják Spanyolorszában rosszul. lehet, de ez nem, azt mutatja, hogy a költség tehát kisebb, tehát azért a spanyol egészség ugye az egészen elképesztően magas színvonalon áll, vagy még áll mindig, tehát őnek is lerohadni hát nem kívánom, hogy lerohadjál e, már a a spanyol körülményeket, illeti sőt, most nem mondom, hogy ide a spanyol körülményeket elnézést a múltkori csúszás miatt, jövő héten szerdán igen, hogy vagy Köszönöm szépen, nagyon jól. Hogyan telnek a hétköznapok? A hétköznapok azok, hát most, most ugye amikor ilyen parlamenti meg egyéb ö, események vannak, akkor dolgosan, és most a hétvégén pedig ö, el fogok menni egy ö, családi rendezvényre, ezt, ezt kíváncsiak, hogy mi lesz belőle, tudni, e, ez rituális, óréhagymas ütés. Hát ezt majd utolag hogy milyen volt. Hogy tetszenek a magyarországi hírek? Egyáltalán tudsz-e velük valamit kezdeni? Nem érdekelnek? Ezt is meg tudnám érteni? Nem, én, én, én mindig megfogadom, hogy nem fogom végigolvasni, meg végig nézni a, a, a magyar dolgokat. Aztán valahogy aztán, mindig, mindig ö, odluka, odalukadok ki, hogy megnézem. És ami különösen, hát nem is tudom, tölt el, az ugye rákérdeztél ezeket a szélsőségeket meg egyedekre. Szóval, hogy, hogy, hogy ezek talán talán ott nem is látszik, hogy, hogy a. Már ez nem is célsőség, ez a lassan nincs. Tehát, tehát olyan dolgok válnak naposan Magyarországon, amelyek az általán ismert országokban elképzelő lesznek. Hát, szóval, és, és egyáltalán például, hogy a szélső jobbot vagy, a, vagy, a, vagy a rasszizmus hogyan kezdeli, de erről úgy eszembe hogy egy klasszikus, például, New Yorkban voltam, 9910-feettest tettem a tudósítót. És és akkor a klub eldöntötte, hogy ő majd föl fog vonulni New Na most akkor ez úgy nézett ki, hogy e, ugye ezt ugye bejelentette, erre e, azt láttam, hogy elmentem oda, hogy 11 szerencséppen klub-luxkános állt több száz rendőrgyűjébe, és körülbelül 11 ezer ki, akik űrköztettek, hogy menjetek innen a penébe, mert itt csak semmi keresni valóta. Szóval ez azért egy egész más közeg és egy egész más reagálás, és és e, e, tulajdonképpen ez az, ami, ami, ami Magyarországon egy, egy ugyanilyen tukluskán jellegű e, tüntetés hát ez a dolgozba, hát istenem ilyen is van. Külföldön és Amerikában, ahol pedig komolyan veszik az éremény szabadságát, ezt nem. Náluk is, ne, e, e, most hirtelen nem tudok valami frappánsat mondani. Köszönöm szépen, Gábor Szerdán. Igen. Köszönöm szépen. Önöktől is búcsút veszek. Um, még egy mondattal visszatérve a, a, a, a tegnapi délutáni eseményekre ott a Pszichológia Tanszéken. Valójában tegnap a könyv kapcsán mondtam azt, hogy nem á, ahol az óriási különbséggel, hogy ott én vitavezet, nem én voltam a vitavezető, hanem beszélgető partner kellett volna lenni, és ezt a nem má, ez lehetséges, hogy nem megfelelő pillanatban és nem megfelelő felépítettséggel közöltem. Megvolt volt bennem a jó szándék. Ez nem biztos, hogy volt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ezzel együtt abban reménykedem, hogy holnap találkozhatunk. Most küldök Navracsics Tibornak és Bácskai Jánosnak egy-egy sms -t. Ha válaszolnak a hírek utánig, akkorról még beszámolok, viszont hallásra. Bácskai János 8.35, talán 8 óra után 5 percet a poltai. És Kibortól még várok az eseményt. Aztán csinálok még valamit napközben, hogy olvashassanak rólam, hogy nyomon tudjanak követni permanentli viszont hallásra.